Jó neved van, vagy jó neve van, nem tegeződünk, ugye. Jó, de kezdjünk. Mikrofon próba 1-2-3, 1-2, 1-1-1-2-3. Ha minden igaz, ma 2021. január 19-e ked van, Sára és Mária napja. Azon gondolkodom, hogy van-e Sára nevezetű ismerősöm. Ismerek Sárát, de azt nem mondanám, hogy a nagyon közeli ismerős Máriót pedig egyáltalán nem ismerek Ma a 2021. január 19-e van a pontos idő 7 óra lesz 27 perc múlva Ugyan azt ígérték, hogy meleg lesz de a hegyekből, ahonnan én jövök ott úgy havazik ahogy csak havazhat, akik havat szeretnének látni, azoknak csak ajánlani tudom, hogy menjenek fel a normafa irányába, és ott havat fognak látni. Elmehetnek természetesen felé is, csak a Budapesten élőknek talán azon a legközelebb, bár akik békás megyeren laknak, azoknak könnyen lehetséges, bár nem dobogók, hogy az messzebb van. Minus két fok van, hogy milyen helyzet Pesten, azt nem tudom, mert a stúdió Budánban, ha nem is a hegyekben, de nem is a Dunaparton. Itt nulla fog körül a hőmérséklet, ami azt feltételezteti az emberrel, ha egyáltalán van ilyen kifejezés, hogy Pesten könnyen lehetséges, hogy plusz van és esik, de ezt csak akkor fogjuk megtudni, hogyha önök ezt elmondják, mert fontosnak tartják azt, hogy jelentsenek a valóságról. 0620 381-6196. Ezt elsősorban azoknak mondom, akik immáron online rádión követik a kejfejelöntsit, mert hogy tegnap óta erre is van lehetőség. 0620 381-6196. Ha valaki veszi a fáradtságot és a bátorságot és tájékoztat arról, hogy milyen Pesten az időjárás, azt megköszönöm. Én most arról letennék, hogy ilyen pálinkás, szűcs roberi, roberti módon Eh, ahogy az péntek reggelenként lenni szokott, meg tudjuk, hogy Makon szentesen és New Yorkban éppen mennyi a hőmérséklet, függetlenül, hogyha azt is elmondják, az nem baj, de én Pestre kíváncsi. Minden esetre azt rögzíthetjük, 0623816196, hogy többen vannak olyanok, akik kifogásolják fél hét és hét között azt, hogy itt ül a műsorvezető, és nem elég aktív, semmint, hogy segítenének, vagy be, be, be, be, be, be. miért az ige? Tehát, hogy közreműködnének a tekintetben, hogy hány fok is van. 0620 381 61 96 ez a két minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljáknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben műsora. Innen egy szó hiányzott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ráadásul ez a minden nap korlátozott apokalipszis, ez nem a saját szövegem, ez német Gábor szövege, Azért a német Gáboré, aki minden bizony a nyolc óra után a vendégem lesz, ráadásul személyesen lesz itt abban a székben, ami tőlem jobbra van, ott fog ülni. A tegnapi készítés közben nagyon sok hibát vétettem, és emiatt meg is volt a bűnhűdésem, rosszul éreztem magamnak közben. Ez velem gyakran fordul elő, amikor úgy érzem, hogy olyan műsort hagytam a hátam mögött, ami... Ami. Elmondom, hogy egy reggel nagyjából, egy hétköznap reggel, amikor egyedül ébredek, az hogyan telik? Ennek azért van jelentősége, mert egészen másféleképpen telik egy reggel, ha az ember a barátnőével ébred, adott esetben a lányával, bár a lány általában nem beleébred, mert egy másik szobával alszik, vagy egyedül. Ha egyedül ébredek, mintha hogy tegnap és ma is tettem, akkor... Nem tudom, ismerik-e azt, akiknek autójuk van, hogy bekapcsolják az autót, és az autónak a műszerfalán megjelennek azok a funkciók, amelyekkel az autó rendelkezik. Ezek pirosan, általában pirosan égnek egy darabig, és aztán szépen kihújnak annak jeleként, hogy valamiféle tesztprogram, vagy valami végigfut a kompjúteren, ha pontatlanul fejezem ki magam, az megint nagyon fontos, hogy olyankor, amikor az ember nem érzi magát topformában, akkor lehetőség szerint ne bonyolultam, mert akkor tudti, hogy bele fog kavarodni, aztán elkezd magyarázkodni, és a vége olyan lesz, mint a tegnapi műsor, ami nem volt annyira rettenetes, de nem szívem szerint való volt. Magyarul, hogy ezek a kis ikonok ugye felgyulladnak piros fényjel, és aztán zömében elalszanak, ám van olyan pillanat, mint ahogy a tegnapi, meg a mai reggel folyamán is előfordul, biztos önökkel is előfordul ilyen, hogy valamelyik ikon nem huny ki. Ez egyébként bekövetkezhet testi fájdalom okán, ez bekövetkezhet lelki fájdalom okán, ez a legkülönbözőbb módon történhet meg, embere is esete válogatja, én most magamról beszélek, ha bárki a saját tapasztalatáról be akar számolni, beleértve vagy pontosan érti, amit mondok, és elmondja, hogy mi az, ami éppen nem húnyt ki ma vagy tegnap, vagy egyáltalán nem ért, és akkor rákérdezés, akkor megpróbálom relatíve egyszerűen elmagyarázni, hogy miről van szó. Na most ugye az ember reggel nagyjából tudja, hogy mennyi idővel rendelkezik, tehát hogyha a különböző ...ikonok pirosan égnek tovább, akkor el kell döntenie, hogy ezekkel foglalkozik-e, vagy összeszedi magát annak érdekében, hogy fél hét után műsort tudjon vezetni. Na most ez nem egy egyszerű dolog, mert az ember néhány pillanatában azt gondolja, hogy amennyiben ezeket a piros fényeket nem tünteti el abban az esetben nem fog tudni műsort vezetni. Aztán van egy másik hang, amely azt mondja, hogy ezek a piros fények, ezek valójában egyáltalán nem gátolják semmiben, ezeknek ugyan jelentőség, de később elhárítható, vagy adott esetben később kis húny, ne törődjön velük, folytassa a reggeli programját úgy, ahogy általában szokta, beleértve, hogy nincs olyan, hogy általában szokta, mert nincs két-egyforma reggel, ezt a tévedés minimális elmondhatom önöknek. Önmagában az, hogy az ember ezekkel a piros ikonokkal törődjön, vagy ne törődjön, az, az én esetekben engem Fialajánosnak hívnak, ez nem egy könnyű dolog. Um, van egy belső hangom, amely általában pontosan kijelöli az irányt, de hogy az ember hallgasson is a belső hangjára, az egy plusz dolog. Nem elég, hogy van belső hangja, nem elég, hogy hallja, de hogy engedelmeskedjen is neki, ez a Csillagoknak egy olyan együttállása, amely nem mindig jön létre. Ma is akadózva indult, és aztán gondolják el, hogy valamikor, hát úgy fél hat környékén, amikor kivettem ezt az ásványvizet, meg ezt, akkor még volt rajtuk címke, tehát ezt a két izét, Kik tévén követnek, azok látták, akik online, azoknak elmondom, hogy két ásványvízről van szó. <coughs> akkor becsuktam a Frigider ajtaját, vagy becsukódott magától, mert arra felé lejt, hál' Istennek. Most például itt van egy kihívás, hogy most elkezdjék beszélni a fürdőszobáról, amely nem pontosan úgy lejt csempeileg, mint ahogy kellene, és akkor az ember azon gondolkodik, hogyha elindul a fürdőszoba irányába, a mondandóját illetően, akkor valaha is visszatalál-e a hűtőszekrényig, amiről egyébként mesélni szeretett volna? Ez egy nagyon nagy kérdés. Most ez összefüggésben van a piros lámpákkal. Ezeket az embernek permanensen el kell döntenie, Önök, akik egyébként nem csak ezt a műsort hallgatják, hanem más műsorokat is hallgattak, nem csak ezt a műsort nézik, hanem más műsorokat is néznek, pontosan ismerik azokat a hallgató és néző társaikat, akik azt mondják, hogy dörödön, dörödöm, dörödön, dörödöm, dörödöm, bár egyáltalán nem ezt szerettem volna mondani, és általában ilyenkor a műsorvezető nem szokott visszakérdezni, hogyha egyébként nem ezt szerették volna mondani, akkor valójában miért kezdtek neki, miért mondták el, miközben nagyon sokszor vissza se találnak oda, amiről elkezdtek beszélni. Nagyon sok ember beszél így, és ez nem véletlen. Ennek mind megvan az oka, az én fürdőszobámnak is megvan az oka, de most visszajövök onnan, és ismét ott vagyok a hűtőszekrénynél, becsukódott a hűtőszekrény ajtaja, már az követően, hogy a különböző piros lámpákkal épp hogy barátságban kezdtem lenni, amikor van egy üvegtároló drót, Rendszer a hűtőszekrény tetején, az kb. két méter 10 centi magasan lehet, de minden esetre magasabb, mint én. Én a legjobb pillanatomban 185 centi voltam, tehát így fel kell ülni. <kül> És öm, azt eredetileg a hűtőszekrénybe kellett volna belerakni, de ott most egy polc van annak a helyén. Na látják, most már megint kezdek elveszni a részletekben de még követhető vagyok, tehát az a dolg lényeg, hogy ott ásványvizek is vannak, meg szeszes italok, és ebből az egyik úgy látszik nem volt ott tökéletesen, ráadásul az a helyzet, hogy nekem ezzel tisztában kellett lenni. hiszen amikor az ember ezeket a butéliákat elhelyezi ott, akkor azért többé-kevésbé érzi, hogy azokat mennyire simulnak ebbe a drótrendszerbe. Nos, hát ez a szélsűveg, ez fogta magát, és leesett, Hát ezzel olyan körülményeket teremtve a konyhában, amelyel nem számoltam akkor, amikor reggel ezekről a piros fényekről gondolkodtam. Tehát azok a piros fények mással voltak kapcsolatosak, ott akkor azon kellett gondolkodni, ugye akkor még nem fürödtem, akkor még nem szárítottam hajat, Szóval akkor el kellett döntenem, hogy én ezekkel a romokkal, amelyeknek azért is van jelentősége, mert az a szag, ami utánuk marad, az már mintha az ember nem takarítja föl, hát az aztán csak hosszas szelőztetéssel üldözhető ki a lakásból, tehát hogy azzal mit tegyek hozzátéve, hogy nem tudom, önök hogyan szoktak közlekedni a lakásban, én mezítláv szoktam, most hát ugye ezt abban a pillanatban, hogy azonnal leesett, meg kellett szüntetni. Azzal nem számoltam volna, hogy üvegbe lépek, így is tegnap óta foglalkoztat az, hogy a jobb lábammal talán valamelyik kaktuszom elhullajtott tüskébe beleléptem, és tegnap óta nem tudtam még kioperálni. Csak gondolják el, hogy itt most egy és ugyanazon szöveg hány irányba ágazott el abból adódóan, hogy az embernek újabb és újabb gondolatai támadtak, különös tekintettel arra, hogy ezek megkülönböztetett pillanatok. Tehát amikor az ember ide reggel leül, ugye itt most kivételesen a korábbi múltamhoz képest, bár későbbi múltja nincs az embernek, tehát a múltamhoz képest emberek vesznek körül, de a világításból adódóan az ő arcokat egyáltalán nem látom. Van, aki messze van, van, aki kamera mögött ül, Hozzátével, hogy amikor a Spirit FM-ben dolgoztam, akkor egy ember ugyan volt a stúdióban, de hogy hosszabb idő eltelt, az ő arcukat nem volt érdemes nézni, mert valami olyan mértékben voltak távol attól, amit én csináltam, hogy az egyfolytában arra emlékeztetett engem, hogy hát annál unalmasabb dolgot, mint amit én művelek, nem létezik, hiszen ha nem lennék ennyire unalmas, akkor az az egyszem operatőr, aki abban a picinke stúdióban volt, nyilvánvalóan nagyobb érdeklődést mutatna irántam. Volt kivétel, amely erősítette a szabály, de az esetek zömében sajnos ez volt a helyzet. Én pedig nem éreztem magam abban biztosnak, hogy nekem ez ügyben szólni kellene, mert nem tudtam, hogy ez milyen következményekkel jár. És akkor ez megint más irányba elvinni ezt a szöveget. Tehát ez csak azért mondtam, mert annak központi jelentőség van, hogy az ember hogyan kezd a melójába. Az nem biztos, hogy ha jól kezd, akkor az jól is folytatódik, de ha rosszul kezd akkor az rá tudja nyomni az egész műsorra a bélyegét, most három, hét múlt két perccel van melyik több mint 130 perc, nem lenne jó 130 percet rossz hangulatban eltölteni. Két rossz műsort egymás után készíteni, az az emberben azt a képzetet kelti, mint hogyha elfelejtett volna kerékpározni, elfelejtett volna műsort vezetni. És ezt azért mondom, mert éppen ma lesz egy megbeszélés arról, hogy majd februártól mikor kezdődjön a műsor, és ezt lehet látni, aki felmegy a 168 óra, Hollapjára, hogy követik a műsort, de nem telefonálnak. Az, hogy az ember egyfolytában azt mondja, hogy telefonáljanak, annak semmi értelme nincsen, mert ha az ember egyszer elmondja, akkor az, aki egyébként mondandóval rendelkezik, vagy akit arra kérek, hogy mondja el, hogy hány fok van Pesten, az érezhet magában annyi késztetést, hogy telefonáljon. Ha többször elmondom, az nem biztos, hogy célirányos, sokkal inkább arról szól, mint aki egyébként hiányolja. A nézői vagy hallgatói visszajelzés, és aztán elkezd erről a hiányról szólni a műsor, és megint másról beszél, és másról szól a műsor, mint amiről eredetleg szeretett volna. Ez pedig azzal van összefüggésben, hogy azért független attól, hogy én ezt a műsort hány éve csinálom, vagy hogy hány éve vagyok a médiában, én nem tartozom azon exhibicionisták közé, akik, hogyha ugranak 12 aaa axelt, fogalmam sincs, hogy van egy s akkor örömüket lelik minden vonatkozásban. Ennek, ha egyébként azt nem nézi valaki, let legyen az közönség, let legyen az zsűri, vagy let az egy edző. Ha az ember edzeni akar, akkor ahhoz ennyi ember figyelmét nem akarja igénybe venni, mint akik most itt vannak a stúdióban. <kül> és hát akkor el kell dönteni otthon, hogy milyen körülményeket hagy maga után az ember, hogy a lakás legyen összerámolva, és akkor tuti, hogy el fog innen késni. A lakást hagyja ott bizonyos állapotban, amely még elfogadható, és nem fog megfeledkezni arról, hogy mezitlábnek közlekedjen, bár a bejárati ajtónál is üvegcserepek voltak, tehát ennek következtében a bejárati ajtóban. Én nem tartozom azok közé, aki a folyoson leveszi a cipőjét, csak azért mondom, mert most például van olyan lakó, az én házamban, ahol én lakom, ami nem az enyém, de lakom, abban most sokkal több a bérlő, mint a tulajdonos, és ebből adódóan állandóan változnak a szokások a házban, vagy legalábbis lehet látni, hogy emberek hogyan élnek. És most például azon a folyosón, ahonnan az én lakásom is nyílik, ott van egy szülő, aki gondosan leveszi a cipőjét a lakás előtt, és ez azért érdekes, mert abban a lakásban többen laknak, de mindig csak egy pár cipő van az ajtó előtt, ami eredményezhetné azt, hogy az ember megkérdezze tőle egyszer, hogy a többieknek nem kell levenni a cipőjüket, de erre nyugodtan visszakérdezhetne, hogy és nekem ehhez mi közön van. És akkor eljutunk oda, hogy egyébként egyáltalán egy műsor készítése mennyire bonyolult, mert honnan lehet az feltételezni, hogy az emberek érdeklődést mutatnak valaki iránt, aki egészen másféleképpen él, másféleképpen, másféleképpen gondolkodik, mint ők, és ennek tegnap eklatás példáját láttuk. Hiszen miközben én a bizalomról szerettem volna beszélni két különböző dolog kapcsán, a kínai gyógyszer és az SFE kapcsán, önök leginkább Zalán futása helyett Fekete gyűr andrás futásáról szerettek volna beszélni, amit nem értettem, mert én azt a teljesen lényegtelen kategóriába soroltam, ehhez képest önök mégis erről akartak beszélgetni, és hát... Ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy vajon mi történik a világban, és az, amit ő előállít, az miért nem kapós, miért valami más iránt érdeklődnek. Tegnap az ez irányban való fordulásom mérsékelt lelkesedéssel történt, ennek megfelelően is alakult az örökbetelefonálási kedve. Most például, ha volna kedvük, akkor nyugodtan telefonálhatnának, de ez egyebek között arról szól ez a periódus, hogy nyugodtan kezdődhet a műsor 37-kor, ha megoldják azokat a problémákat, amelyek jelenleg alapvetően befolyásolják a zenei arculatot, akkor valamikor 7 tájékán elkezdhet szólni Petmeteni, és én valamikor 7 és 7 között befutok, és akkor valamilyen szokott módon, ahogy eddig volt, 7 óra előtt néhány perccel veszi kezdetét a Kejfejancsi Fiala János és a Netezők műsora minden nap, illetve minden hétköznap, most éppen fél héttől kilencig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsis Szárazra beszéltem a számot 0620 381 61 96-os. ezt múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők és fiala János 14 évben a nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, ami mára is vonatkozik 2021. január 19-ére Kedre. Én kérdeztem a hallgatóimtól, nézőimtől, hogy ott, ahol ők vannak, minden, milyen az időjárás, de nem mutatta különsebb kedvet ennek a kérésemnek eleget tenni, így el tudom mondani, hogy ott, ahol én élek, az a Sváb-hegy, ott havazik, igen jó ütemben, minusz két fok van, megmarad a hó, és ennek megfelelően csúsznak az utak. Hogy a város egyéb szegleteiben milyen az időjárás, és milyenek az útviszonyok, az majd kiderül, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és jelent erről. Vagy bármi másról, elérhetőségem 0620 381 os elmondom még egyszer. 0620 381 6196 os Egyben azt is elmondom, hogy durván 17 perc múlva felhívom az első interjú és onnantól kezdve bégi különböző emberekkel fogok beszélgetni, tehát kicsi a valószínűsége, hogy a mai nap folyamán ezt a 17 percet leszámítva tudnánk egymással beszélgetni, de hát eh, ahhoz itt most éppen két ember kell, azért mondom, egy kettő, mert lesz olyan telefon, hogy osztott vonalak léteznek, és akkor már lehet harmonis is beszélgetni, most csak kettesben beszélgethetnénk ez kell még egy fél, hogyha valaki érez magában vállalkozó kedvet, de nem tudja, hogy mit tegyen. Nos nyújjon a telefonjához, és az alábbi számokat pötyögje bele. Nulla hatos, kettes, nulla, hármas, nyolcas, egyes, hatos, egyes, kilences hatos. Köszönöm. még el kell, hogy mondjak, hogy minden nap nem történhet több, mint korlátozott apokalipszis, Tehát, hogy az ember elhagyja az egyik munkahelyét, és az ezzel kapcsolatos véleményeket hallgassam, erre nem tehetek igéretet, hogy ez gyakran kell, hogy bekövetkezzen. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Esti időre jelentést kért, én Budáról jelentem, a feleketlen tótó nem messze, Minut egy fok van, és takad a hó, és nekem most fel kell mennem a városkából utazni az irodába, úgyhogy most tervezem, hogy mit tegyek a lábamra. Megkeresztettem, hogy mi volt a baj a tennök műsorának. Szerint, szerintem nem volt szigyátára. Ha egyetlen szót kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy lelketlen volt. Én nem éreztem így. Értem, én éreztem vannak. Hát sajnálom, szerintem szuper volt. Köszönöm. Hogy mit nevezzek lelketlennek, azt nevezem lelketlennek, ami úgy van, de nincs benne igazából élet. 0620-381-6196-os, azt is szeretném hangosztatni, hogy nagyon fontos, hogy egy műsornak legyenek törzshallgatói, törzsnézői, nagyon sokszor ők tartják fel, mint valami vászszerkezet, tehát azt a műsort, amit készítek, de új hangokra is szükségem van. Jó reggelt kívánok! Ha! -ho. Ha! Halló! Jó napot kívánok, hivaló úr, vagyok! Értem, de eddig mire tetszett várni, mert olyan hosszú hallgatott, hogy azt hittem, hogy csak véletlenül a telefonja hívott fel egymással. Valószínűleg vagyunk, én nyilván elkövetem azt a hibát, Lehalt le, so... le, ittam. Jó, mi Igen, mi mi sor, nem is te... a telefonba beszéljen. A telefonba beszélek, én most hallom, is, én ez nem vagyok. Uh, én sajnos azért telefonáltam ilyen nehezen, és azért már mennyit, nagyon ámos vagyok. Korán van még nekem, de úgy gondoltam, hogy megpróbálok beszámolni egy rétegületen, ahol itt élek, idő van. Nos, uh, kimattam az ágyamból, le kellett mennem elintézni a reggelizóváimat, és kinyertem az ablakon, és sajnos nálunk nem esik ahol. Az elmúlt napokban esett, nagyon szép, minden fehér, de most éppen nem esik. Örré Fülöpön él? Igen. Uh, hadd kérdezzek öntől valamit. Ugye abból adódóan, ugye az emberben van egyből egy olyan érzés, hogy egy bizonyos mondat elhangzására neki reagálnia kell-e, ha nem vagyok világos, akkor mindjárt világos leszek. Ön azt mondta, hogy révfülöptől beszél, és nekem azonnal beugurattak a révfülöpi emlékeim, nekem nagyon sok révfülöpi emlékem van. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire szükségszerű az önvéleménye szerint, ha érti azt, amiről beszélek, és nem túl idegen. Hogy egy olyan pillanatban, ami önnek egyébként sem különösebben kedves, mert még nagyon álmos, arról, amiről beszámol, abba előre belevágva, vagy utólag belebeszélve az, akit felhívott, elkezd arról beszélni, hogy őt egyébként milyen emlékek ö, fűzik Réfülöphöz, miközben nem tudja eldönteni, hogy valójában az időt húzza, tényleg kontaktust akar teremteni, csak beszél, mert van rá lehetősége, nem tudom, ismeri ezt az effektet, amikor valamit felkinál önnek egy beszélgetés, és önön múlik az, hogy arra a dologra rácsap -e és beszél róla, vagy engedi azt el, és amikor a beszélgetés befejeződik, akkor el tudja dönteni, hogy ön végül is sajnálja, hogy arról nem beszélt, vagy sem. Igen, azt értem Önt, hiszen évek sokat hallgatom a rád, és és sajnos sokszor megtapasztaltam. Bizonyára észrevett, hogy én nem vártam közbe, és nem próbáltam én is elkezdeni a saját mondanomat, amely egyébként nincsen, vagy semmi biztos, amin, amin, amin <sus> <sus> sen, amennyi Önnek van. Az egyetlen nem biztos, az azt jelenti, hogy Önből kevésbé kívánkozik kidé, most effektíve azt kérdeztem Öntől, hogy Ön egyébként ezekre a lehetőségekre, amelyeket -e a beszélgetései napközben lehetőséget teremtenek, milyen arányban szokott kitérni? vagy csak arról beszél, ami önnek fontos, és különösebben nem hiányolná, hogyha én nem kezdenék el a réfülöpi emlékeimről beszélni? Nem hiányolnám egyrészt, mert hallottam, hogy ön sokat szerepelt itt a Én önnel itt személyesen pont nem találkoztam, de hallottam. Nem szerepeltem, nem szerepeltem, közösülte. gyerekkoromban voltam ott. Én így gondoltam a szerepülés, bocsánat, nem voltam. Fér, nem a a réfülöpnek melyik részé lakik? A Kocsájtási utcában mondod ennek az, az nem az égett a világán semmi se, ugye én két helyen volt fordultam elő, ott az Országos terfüvatalnak valamikor nagyon régen. Igen, volt. ez annak az utcája volt. Ott és voltam, ott hogy át és ott az ember aztán lement a partra, mert ott ugye volt egy hatalmas kikötője és egy hatalmas parti része, amivel szintén rendelkezett az Országos Tervhivatal, és amiről fogalmam nincs, hogy a jelenleg mi van. Hát gondolja, én beszámolok róla. De nem tudom, talán nem hallottam, mert megpróbáltam közbe vágni, amit nem kellett volna. De... Tehát azt mondtam, hogy én a, a, a részfületen nevezik így, hogy a felhivalati bülőben volt egyfajta közösség, akik nagyon régen odajártam. Igen. Én ebbe a közösségben kicsit kívülről csöppentem bele, amikor megvettem a kicsi házamat az emberbe mintett kapcsolatos útszába, ami az, az utca, ahol egyébként a rész a felhivatalnak a van, vagy ezt egyébként. Ön szoktán, nem részfüllek. Hát most már részülök, vagy vagyok. Ezekről a nyugdíjaskrémről leköltöztem, ide részülök. De előtte, előtte hol én... volt? Nem tudom, persze. És miért Látani azt mondta lenne... részülöpöt? Mikor elkezdtek kicsik lenni a gyerekeim, akkor voltam egy döntés, hogy nekem hétvégén nagyon sokat dolgoztam, vagy egyébként általában, és hétvégén, amikor kielek, akkor jó lenne Balatonra járni. Sokat jártam egyébként gyerekkoromban Balaton, a Ritottam ott... Pici, pici koromban, amikor már nem indentettem el, a menj meg, akkor mindig zambárdi voltam kirakva egész nyára. Később, amikor már indentettem el és toppal kezdtem el lejárni Balatonra, akkor valamilyen relák szoktam a észadi amire jobban tettet. Amikor felmerült az ötletben nem, hogy, hogy, hogy ott leszek valahol nyaralót, akkor az első körben véreltem Szepetzben egy házat mert az úgy nagyon tetszett nekem, hogy hú, ez viszont egy jó dolog a park, nem egy házba élni, nyaralni. Viszalag uh, jól telt, kiderültek, hogy micsoda általányai vannak egy ilyen házban. Mondjuk például az, hogy rengeteg szunyog van este, hogy a Balaton ugye van ez az úgymond a parti szél, minden áldott este kihozza az összes mocskot a partra. Szóval nagyon nehéz együtt élni, amikor nincsenek cselédjei, és ezeket nem tatták Vagy mondjuk lusta, és például szeret sokáig valószínű. Na, most egy is egy vége, én akkor úgy döntöttem, hogy a Balaton tőlebb, tőle egy kicsit távolabb megyek, és elkezdtem a Kári-Velencében keresni ingatlan tehát, ahol még nem volt olyan bívatos, mint a manapság, bár olyan csóval leforgathatottam ilyen filmet, mert szerintem egy artista gyarki élt a Kári-Velencében. Na, én egy 130 és is egy vége, nem találtam megfelelő ingatlan illetve amit találtam, azt egy hete töltöttem ott úton egy nagyon szép kis házban, amit itt az összeből -e vásároltam. De a, a már említett fővárosi vízszivárnak az élete az nekem annyira sok volt, hogy én inkább volna eljöttem. Akkor találkoztam részvételül egy barátommal, akinek ott volt háza ebbe a kis utcába, és mutatott nekem egy nagyon ronda kis vízsziváratot. nagyon ronda volt, de, de volt. Telekén haza volt, volt, volt egy e, viszonylag közel volt a parthoz. Na mindegy, tetszett, átépítettem, is azokra jártam oda, majd megismerkedtem ott. Nem tudom, akkora -e járta -e volt, amikor a természetben mellett még volt egy csodálatos kiszabasztaló, ami még, még nem volt kikövezve. Azt hiszem, hogy nem nagyon jártam oda, mert ha hát, hogyha megvolt az a másik rész, de akkor... De értem. Nem... Tehát, hogy látta -e, hogy volt-e. Nem, -e. nem emlékszem. Jó. Ah, volt a lényeg, hogy nem volt kikövezve, tehát ilyen kis öbölke volt, fűszag nőd be a kis öböl a Balatot, egy csodálatos hely volt, élő ember rajta, -e, kik nem járt, mert de ilyet nem járnak a Balatokba uszni. De mindegy, azért gyerekeim megészre vett a mellettünk a terhivattal, ott volt egy kicsi híd, ami alatt átúztak, bementek be a terhivattal területére, ott játlódóztak a játlótőrám, jól érezték magukat, innentől nekem lehet egy feladatom, hogy a család volt jutassam oda be. Hát azok az időkben, ez volt 84 körül, talán való, így úgy próbálom kiszámolni, amiket én a számokkal sem vagyok jó jobban. Úgy próbáljuk mondani, hogy a gyerekeim mikor született a nagyobb gyerekem 82-ből született, és akkor 22 éves. Mondjuk azt, hogy 84-ben történt az esemény, akkor gondoltam, hogy egyetben megyek abban a, a kis üdülőbe, amikből a gyerekeim beátkárnak, átszövösnek, hogy annak ott kell, kell bemenni. az esetekben még jegyet. Akkor igen, vendégjegy is volt, igen, tényleg. De akkor még nem volt. Akkor még nem volt, akkor még nagyon furcsa nézés volt, ezt nem mondom, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen doktizták hogy, hogy ezeket a gétiscolyokat, aminek doktárja volt, ami az orosz fulja mindenek mindennek. Van mindegy. Tehát nem olyan alá álltak ott, de a tekintet... kalaszek volt. Talán igen. Ma szóval? biztos, hogy így szólják, igen. Mindegy, nem ott voltak kezükben, de úgy néztek. A lényeg az, hogy nem lehet a bejutni, onnantól kezdve nekem egy éves programon volt, próbáltam, én nem intézni, hogy oda bejussak. Nagy nehezen úgy sikerült, hogy kapt vagy ilyen ötlet, nem akarom ezzel mutatni nagyon hosszú történet, és nagyon sokkor elmeséltem, én már retten tanulom. A szóval lényeg az, hogy bejutattam magamat úgy, hogy egy hajót le kellett a ott a kikötőbe. Uh -huh. Mert, csak a, csak az milyen foglalkozást űz üz, vagy űzött? Ékszerész voltam. Micsoda? Ékszerész. ékszerész. Uh, igen, ez Igen, voltam ez, ez ilyen hiányzik, de én ezt azt a bajtam. És mit csinálod? Most? Uh -huh. Nem most, most telefonál, de mivel foglalkozik, Te, mivel tennek a napjaim. Nyugdíjas életemet élem. De milyen az Ovasok. a nyugdíjas élet? Nagyon jó. Egyedül hát, társaságban hát, van én. felesége, barátnője, ott vannak a gyerekei, az unokái. Most ezt mondhatom hogy úgy, hogy egyedül vagyok, mert a COVID-os fejezet az én de úgy is sikerült halból, teljesen egyedül élet, most én nem tudom mondani, mióta az a covid van És jó, A gyerekeim Budapesten élnek, nagyon jó bírom. De valamilyen mondható, női társasággal semmi teretek. közöm nincs hozzá, de van valami női társaság, amit most átmenetleg nélkülöz, vagy arra sincs szüksége? Hát nem mondom, hogy még sosem tudtos teszem, hogy kellene mellettem egy nő. is nél -e mellettem menni, igen. Köszönöm, igen, a mellettem Köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Még annyit áruljon el, hogy réfülöpnél van-e bármilyen kezdeménye a jégnek a tavon, vagy semmi? Hát tegnap előtt, én azt le iséngépeztem, e, papíron már olyan világos, nem, igen, nem láthatok. Akkor nagyon-nagyon kezdeményezés volt tegnap, sajnos nem, nem, nem tudtam elmenni mert mindenféle bankudatok, akit nem tettem telefonon, és nagyon ügyetlen vagyok, és elhát az egész napom. Ma lemegyek megnézni, de biztosabban már van, tehát elég hízes van, ilyenkorban nagyon szépen köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Látják, ez a mostani beszélgetés tökéletes példázata volt mindannak, amit én hét óra előtt fél órával elkezdtem mondani. Mint hogyha tudtam volna előre, hogy lesz egy ilyen telefon. Egy telefon még belefér. Jó Jöreget kívánok én. Azzal a fazon aki egy Az lehetséges, a hogy olyan fazon, de nagyon szakadozik. Tehát legyen egy, olyan szakadoz, legyen egy olyan fazon, akit lehet egyfolytában érteni, mert egy fazon, aki szakadozott, az nem, ide nem ideális. Most is, most is szakadozott. Egy fokkal jobb. Na szóval arról van szó, hogy nem tudom, mit évvel legyek. Egy hatámeletes házban lakunk. Itt nem szandál probléma van, hanem olyasmi, hogy este megnéztem a az ennél futballmeccset, és iszonyatos kiagánálás, üvöltözés van. Gyakorlatilag a házban óriásan, hogy a fruktáció, és egy második emeleten azt hiszem, 6-8 nem tudom, megszámálhatan fiatal, vietnámi fiatal ember van, és azok iszonyatos dajdaiba voltak. Ez a ház egy előregedett lakókkal kezdve valami, és érzándíval nem tudom, hogy hogyan lehet az ellen védekelni, hogy lakható legyen a ház nem tudom, kinek milyen tapasztalata van, hogyan rendezik ezeket az ókot, Majaltam egy család is olyan ilyen problémám nem volt. Pus, én csak a történi az... Takás Krisztát tudom önnek idézni a Clubrádióval, akinek van egy ingatlanos műsora, ahova betelefonált egy hölgy, hetekkel ezelőtt de nem olyan nagyon régen a madástéren lakott egy ideális hely, legalábbis az pillanatok alatt kiderült, hogy Törtei Takás Krisztának is egy kedvenc helye, és arról beszélt, ő, ott ugye az ingatlanoknak a helyzete meglehetősen sajátságos. Ugye az egyik legjobb és az egyik legdrágább környék Budapesten, és hogy a ház nagy részét egy tulajdonos birtokolja, talán egy bank, amelynek van ott fiókja is, és van uh, szálloda is, és ezért a többi lakó az akaratát nem tudja uh, érvényre jutatni, mert hogy olyan tulajdoni hányada van ennek az egy tulajdonosnak, hogy azzal gyakorlatilag minden egyéb próbálkozást lever, és azt kérdezte, egy konkrét dologban kért tanácsot, és még miőtt a szakértő megszólalt volna, a törtei Takás Kriszta azt mondta, hogy hát elő kell venni a zsebkendőt, nagyot kell sírni, és el kell onnan költözni. Az, hogyha egy olyan házban lakik, ahol egyébként hol vietnámiakkal, hol nem vietnámiakkal ilyen gyakran előfordul, könnyen lehetséges, hogy ön is beletartozik a történet takács Krisztaféle effektbe, és aztán még rengeteg egyéb dolog van, hozzászokni, megpróbálni ezeket megoldani, de van olyan, van olyan helyzet, amikor a költözés az egyetlen lehetőség. Hát nem biztos, hogy kérdési alól egyáltalán nem biztosan Értem, én csak azt mondtam, hogy hát akkor viszont hajrá, akkor küzdjön meg a vietnámiakkal. Ugye ez egy kedvenc történetünk az én barátnőmmel, akinek az egyik kedvenc történetei, máron két kedvenc is van, hogy azt mondta számtalan gyermeke közül az egyik Eszterházi Péternek, hogy apám kalandosan szeretnék élni, amire az író azt mondta, fiam, éj kalandosan. Nagyon rövidek leszünk, mert hogy nekem rövidesen föl kell hívnom valakit, de figyelek. Jó reggelt kívánok, csak a pár istenek mondani, hogy H-67. Összenézzük, és annyit mondok, hogy H-68. A helyzet nagyon mort, és már tele van a pol, bár nem segít, de felsajtok H-68. Samúnak meg azt hiszem, hogy közel az évszázad, 95. Köszönöm szépen, jó napot. Ezt biztos néhányan értették, én nem tartoztam közéük. Jó reggel! kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok, kedves Ramó vagyok. Uh, Abban maradtunk, hogy ma 418-tól beszélgetünk a Budapesti gettó felszabadulásának 76. évfordulója alkalmából. Én meghagytam a lehetőséget, hogy küldjél nekem háttéranyagot, te nem éltél ezzel. Uh, így aztán a saját kútfőm alapján fogok kérdezni, uh, az pedig az első dolog, amit szeretnék mondani, illetve kérdezni, hogy van egy, egy kvázi műsorfolyam, folyam, amely a zsidócom komon követhető. Ez mikor vette kezdetét és meddig tart? Mert én tegnap Majdnem órákon átpróbáltam ezt végignézni, de a múltat sokkal jobban lehetett látni, mint a jelent valamint azt, hogy az elkövetkezendő időben milyen programok lesznek, holott filmeket lehet látni teljes terjedelemben és beszélgetéseket, amelyeket kommentálnak, tehát nagyon sokan követik, de az, hogy ennek mi a tartalmi és meddig tart még, arra nekem nem sikerült rájönnöm, arra rájöttem, hogy huszadikáig tartani fog, tehát ma még van. Így van. É, egész pontosan ez vasárnap indult, és a, a, a kezdeményezés arról szól, hogy a 76 éves évfordulójának a a Budapest Csigetto 75. 76. alkalmából 76 órán keresztül megy ez az emlékezés, és ebben valóban vannak beszélgetések, túlélők, visszaemlékezései vannak benne, dokumentumfilmek, jáfékfilmek, amit a témával foglalkoznak. És uh, tulajdonképpen ez egy 25 órás adásblokk, ami háromszor ismétlődik, vasárnap este kezdődött, és akkor ha jól számolom, a uh, három napon, 76 órán keresztül itt tart. Tehát még Ma este fog indulni egy újabb blog. Különben a tartalomjegyzék fönt van a zsíroponkon, Facebookhoz, Ángelett, de fel valamilyen módon még láthatóbbá és elérhetőbbé kell Nem ártana, tenni. vagy egy vagy olyan gyenge medve bocsok számára is követhetővé kell tenni, mint amilyen én vagyok. Ennek a tartalomjegyzékét kiállította össze, és mi alapján? Tehát ami itt látható és hallható, az mi alapján került oda? A tartalmi egyikét a, a zsidó.com szerkesztőségezben is e, állították össze. Jó e, magam is tettem egy pár javaslatot hozzá. Az elgondolás az, az volt, hogy az emlékezést, különösen így, hogy, hogy távolodunk a, e, egyre inkább a holokauszt és most már a 76. évfordul az ünnepeljük, vagy ünnepeljük, em, emlékezőnk, mindenképpen ünnepeljük a felszabadításnak. Egyre, egyre kevesebb a személyes de nyomás, a személyes emlék, és euh, már tulajdonképpen a nemzedékek többsége, aki ma, ma életben van, az nem rendelkezik személyes emlékekkel, úgyhogy ezt valamilyen módon meg kell próbálni elmélyíteni, és minél személyesebbé tenni, minél inkább azokon a kielentéseken túl, és azokon a nyilatkozatokon túl, amelyek ilyen évfordulokon mindig meg tudtak jelenni, hogy soha többé, és hogy nem engedhetjük, és soha nem tudjuk elfelejteni. Meg kell próbálni valahogy mindannyiunk számára, a harmadik, a negyedik nemzedék számára is megpróbálni, megértetni, hogy mi volt ennek a, a szinte felfoghatatlan... Itt meg kell, hogy álljunk, az egész idegen. életedben nem voltál vezető rabbi, és egész életemben én se vezettem műsort. Amióta saját műsorom van és oda valamilyen módon üzeneteket lehet eljuttatni, ez lehet telefon, lehet SMS, lehet e-mail, lehet messenger üzenet, ugye korábban ilyenek nem álltak rendelkezésre, azzal kellett szembesülnem, és biztos érteni fogod azt, amiről beszélek, mert nem túl bonyolult, hogy én különböző évfordulókról beszámoltam, és különbözőekről nem. Nem volt ebben tudatosság. Tisztában voltam azzal, hogy ebben az országban, ahol életneve Magyarország, az Aradi vértanuk napján valamilyen módon meg kell erről emlékezni. Ugye én Piros betűs ün ünnepeken, ahol munkaszünet van, úgy ott föl vagyok mentve ez alól a kötelezettség alól, mert nem vezetek műsort. De október 6-a az nem ilyen nap. Na egy száz... Ennek az országnak is ez így van rendjén, rengeteg olyan évfordulója van, amiről különböző emberek különböző módon megemlékeznek, vagy identitásuk, vagy származásuk, vagy kulturális hovatartozásuk, senkit nem akarok megbántani, rengeteg dolog alapján. Ami a dolog lényege? hogy nem egyszer fordult velem elő, hogy valaki számon kérte rajtam azt, hogy valamiről nem emlékeztem meg, és amikor rájöttem arra, hogy vele vitatkozni teljesen fölösleges, mert volt olyan helyzet, hogy én kezdeményeztem egy beszélgetés, és az volt az alapállásom, hogy én megértem, hogy ő akar róla beszélni, de ha én nem, akkor bennem ne tekintsen ellenséget. Kiderült, hogy abban a pillanatban, hogy én teret adok számára, én ellenségé válok, hiszen hogyha én egyébként tőle függetlenül nem emlékeztem volna meg róla, az azt jelenti, hogy én az ő ünnepét, legyen ez egy szomorú eseménnyel kapcsolatos, vagy vidám eseménnyel kapcsolatos, nem tartom tiszteletben, de nem elég, hogy nem tartom tiszteletben, nem is tartom olyan fontosnak, mint ő. És itt eljutunk oda, hogy vajon a budapesti gettó felszabadulásának 76. évfordulója egyáltalán a budapesti gettó felszabadulása, és utaltál arra, ahogy távolodik ez tőlünk a történelemben, tehát ezekről az való megemlékezés. És most szándékosan nem kezdek ebből az időszakból más eseményeket mondani, amelyre meg mások emlékeznek. Mennyire evidens, hogy egy közösség rendszeresen megemlékezik, és ebben az esetben te ezt annyira fontosnak is találtad, hogy úgy gondoltad, hogy erről ma beszéljünk a Kei és én szívesen álltam a rendelkezésedre. De mondd meg, Slomó, mi az a szubjektív és objektívok a te személyedet, illetően, amiért te ma ezt kértet tőlem, és nem az a dolog lényege, hogy kérted, mert bármikor bármit kérhetsz, legfeljebb ha én alapvetően nem tartom fontosnak, akkor azt mondom, hogy sajnálom, nem. Itt nem volt bennem ilyen. de miért kérted ezt? Mondd meg! De ez egy nagyon fontos kérdés. Én ezt, amit, amit a, a, a felvezetődnek az első felében mondasz, ezt én a sérelmi identitások emlé... versengésének szoktam nevezni. És éppen ez lenne a lényege annak, hogy különböző számunkra, családjaink, közösségeink számunkra fontos eseményekről való megemlékezésben Próbáljunk meg, ez nehéz, már csak a, a, a Közép-Európa történelmi adottságainál fogva is, de próbáljunk meg eltávolodni a sérelmi A holokausztra való megemlékezés, az sem bennünk, mondjuk magyar zsidókban, sem pedig azokban, akik ilyen értelemben vagy áldozatként a család felmenőjük névén nem érintettek ebben a történetben, vagy akár egész másképp érintettek ebben a történetben, nem úgy tekintsenek erre, mint mint egy sérelni versengésre, itt van a te megemlékezésed, a te tragédiád, de van nekünk is egy tragédiák, ne a mi és a ti e, tragédiája legyen ez, hanem próbáljuk meg ezeket a történeteket, és különben a távolodva az eseményekből talán bizonyos szempontból ez egyre könnyebb, megpróbálni közössé vagy univerzálissá tenni, és e, a holokosszól való megemlékezésre, áldásul aztán tényleg ab, abból a szempontból kiemelkedő e, ebben, hogy azt aztán vég, végképpen le kizárólag a zsidóság, emlékezésének, vagy a zsidóság tragédiájának um, nevezni, hiszen ha, ha a holokausztról beszélünk, a közérdésről, mégiscsak arról beszélünk, hogy 600 ezer magyar állampolgár végzett ki a Nazi Németország, és a velük uh, akkori magyar államadagazgatás. Tehát ezeknek a megemlékezéseknek, visszatérve a kérdések második felére, az lenne a lényege, és magam is azért kezdeményezem ezeket, mert nagyon mélyen hiszek abban hogy az a zsidó hagyomány, tanít, Mózes 5. könyvének a végén azt mondja, emlékezz meg idők, az idők napjairól, kérdezz meg apáidat, és ők elmesélik neked, szüleidet, és ők majd megmondják neked. A történelmet, az emlékezés akkor csak is akkor tud értelemmel szolgálni, akkor tud jelentéssel, tartommal szolgálni, hogyha nem azért emelek ki egy-egy eseményt, mert azt akarom ezzel mondani, hogy ez az esemény fontos, és a többi nem, hanem azért emelek ki egy eseményt, mert azt egy metaforaként is akarom használni az összes többi eseményre. Ha úgy tetszik, a holokaus szenvedés történetében, a holokausban rejlő emberi tragédiák, a holokausban rejlő erkölcsi dilemmák, azok nem csak a holokausban elszenvedett erkölcsi dilemmák, tragédiák és szenvedéseknek a története, hanem azt mindenki okay, értje a, a, a, a saját. De a helyzet a következő történetére is. Az én közelemben van olyan valaki, aki vezet egy rovatot, egy jelentős napilapnál. És ott egy belső protokoll alakult ki a tekintetben, hogy az, hogy valakinek születésnapja van, az nem alkalom arra, hogy vele interjú készüljön, meg lehet róla emlékezni egy rövid hírben, de interjú nem készül. Legyen az kerekdátum, vagy legyen az nem kerekdátum. Néha érkeznek hozzá kérések, hogy ezt hági át, és nagy ritkán, amikor nem tud ellenállni, akkor ez bekövetkezik, de alapvetően azért jött létre ez az az ha ez az poétika, mondván, hogyha egyszer ezt megcsinálják, akkor onnantól kezdve ennek nem lehet ellenállni. Nem arról beszélek, hogy te majd holnap megint fel fogsz hívni telefonon, de meg kell, hogy kérdezzem, hogyha holnap bárki más engem megkeres, és azt mondja, hogy most viszont erről szeretne beszámolni, mert neki ez a fontos. El tudod-e képzelni azt a helyzetet, hogy egyszer csak egy olyan megemlékezések tárháza leszek, ami nagyon megtisztelő, nekem mégis nem tudok más kifejezést mondani, sokká válik. De értem azt, amit mondasz, amit a sérelmi politikáról beszélsz, azt meg depláne. De valószínűleg érthető ez a kérdésfelvetés is. És ugye ez az országról szól, ez nem rólunk zsidókról szól. Ebben az országban az, még... az, hogy te milyen, milyen megkeresést, vagy milyen megemlékezésre való kezdeményezést tartasz fontosnak, vagy érdemesnek, vagy érdekesnek, arra, hogy ezt a műsorban megjelent, és ez, ez azért a tefelelősége, tehát kérlek, hogy ne, ne, ne, De nem állítom rá, én csak azt mondom, ha az ember ezt egyszer a, megteszi, akkor meg kell, hogy, vagy megteheti máskor is, vagy meg kell, hogy tegye máskor is. Nyilván az életben csomó ilyen dolog van, amit az ember megtehet egyszer, megtehet sokszor, és ez még nem azt jelenti, hogy, hogy minden nap meg fogja tenni. Az, hogy mit választunk ki, érdemesnek arra, hogy, hogy megtegyünk, hogy megemlékezzünk, az valóban sok mindent elmond az értékrendünkről. Mit fejez ki a budapesti az, gert... Igen? Uh -huh. Azt, hogy? És még arra akartam mutani, az, az, hogy valakinek születésnapja van, az lehet egy jelentős esemény. Önmagában az jut eszembe előre, amit Salamon király mondott hármezer évvel ezelőtt, hogy jobb a halálnapja, mint a születésnapja, és erre azt mondják a hogy azért jobb, mert amikor valaki meghal, akkor látjuk, hogy mit tett le az asztalra önmagában, akkor az, hogy valaki megcsületett, az nem, nem számít érvennek. Azt kérdezem tőled, hogy ugye nálad is volt egy szóbotlás, és nem is volt véletlen. Aztán nagyon jól kihoztad. Ugye ez az ünneplés. Mi az, amitől a budapesti gettó felszabadulásának dátuma egy olyan dátum, amely számodra van olyan fontos, hogy arról külön megemlékezz, miközben egyébként különböző felületeken, amelyek az emélyhez tartoznak, ez ettől függetlenül bekövetkezik, bekövetkezett. Mi a budapesti gettó felszabadulásának a jelentősége? Ugye, amikor azt mondom, hogy ünnepető, akkor ez lehet, hogy szokatlanul hangzik egy ilyen borzalmas, vesztességekkel járó, fájdalmakkal járó Tragédiánál, mint a holokauszt. De tulajdonképpen ez nem egy szobotlás, hanem szerint így is gondolom. Említettél az előbb, hogy voltam mindig a az én saját történetemben, a saját személyes történetemben, a holokauszthoz való viszonyulás, a saját családtörténetemben az a, a tabúsítás, ami a holokauszt fájdalmának a, a meghaladását célozta, de igazából soha sem tudta azt eredményezni. Az a viszony, ami ami a, a saját családomban nemzetségről nemzetségre továbbadódott ehhez az egész történethez, és ezen keresztül tulajdonképpen Magyarországhoz a, és a saját identitásunkhoz címmondatlanul. Ez egy nagyon mély nyom. És sokat gondolkoztam, valószínűleg azon az úton, ahogy eljutottam oda, hogy abbi legyek, ennek azért volt jelentős szerepe. Sokat gondolkoztam az életben azon, hogy számomra ez mit jelent, vagy mit tud jelenteni. És most így kicsit, egy kicsit, egy-két évvel túl a 40-en, azt gondolom, hogy, hogy akkor tud ez úgy jelenteni valamit, hogy az ne az előbb említett sérelmi identitás felé menjen el, hogyha mégis sikerül megtalálni azokat a dolgokat ebben a történetben, ebben a nagy sötétségben, azt a kislágot, amit viszont ünnepelni lehet. És vannak a holokausz történetében is olyan dolgok, amelyeket ünnepelni lehet mindenki azért, hogy felszabadult, például a budapestiket, de ha nem szabadult volna föl, akkor sem én gondolom, sem te nem lennél itt és nem beszélgetnénk ez sokak szerintem még nem oka ünneplésre, de hogyha egy kicsit tágabb értelemben vesszük, azok az apró, és sajnos nem soha nem elég, de itt nem mennyiség, hanem minőségi kérdésről beszélünk, azok az apró történetek, amikor, amikor valaki ebben a borzalmas, nem jó és rossz közötti döntések káoszában, hanem rossz és még rosszabb döntések káoszában, egyáltalán fölveti magának azt a kérdést, hogy mi a helyes cselekedet, és felelősséget vállal, és a felelősségével él, e, e, és legyen ez akár egy olyan tagja a többségi társadalomnak, aki valamit próbál tenni az ázlatok érdekében, és nem marad teljesen közömbös, és hogy legyen ez egy olyan zsidó, aki, aki, aki időben fölismeri a, a, a, a, a tetre való készítetést, és, és, és cselekszik, cselekszik akár fizikailag, cselekszik mentálisan, cselekszik spirituálisan, valamit tenni próbál, és nem fogadja el azt a helyzetet egyszerűen a sors kezének, ami, ami, ami rá, lett, rá lett helyezve. Én azt mondom, ez mind-mind ünneplendő. Ezek azok a dolgok, amelyeket ünnepelni kell, és ezek azok a dolgok, ami ez a történet egy olyan univerzális tanulsággal tenni történet tud lenni, ami nem csak neked, meg nekem tud fontos lenni, hanem a gyerekeinknek, az unokáinknak is, és azoknak is, akiknek semmilyen közvetlen kötődésük akár nincsen ez a történethez, akár mondjuk a kínai turistáknak, vagy, a, vagy azoknak, akik, akik tényleg semmilyen módon nem vettek részt ebben a történetben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és hogy fényes bizonyítéka legyen annak, hogy ez hogy működik a világban. Most 4 perc, 21 másodperce lesz a nézőknek és a hallgatóknak arra, hogy elmondják, hogy ők egyébként milyen történelmi dátumot tartanak fontosnak Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szia! Köszönöm szépen, Száni. 0620 381 61 96, aztán felhívom a következő riport alá. Sose higgyék el, hogyha azt mondom, hogy nem lesz mód betelefonálni, hiszen itt van a példa, mégiscsak lesz rá mód. 0620 381 61 96-os. Történelmi dátumokat várok, és egy szavas, illetve egy mondatos, egy szavas indoklás, nincs egy mondatos indoklás. Ez és ez a dátum ezért 0203816196-os. Van még 3 perc és 40 másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt! Történelmi dátumot szeretnék mondani. Mondja és az indoklás figyelek. Oké. Okay. 2019. szeptember 26-a kis fiam. Igen? És miért? Ö, mert szerintem csodlakférből fog még megbargósítani az életében, hogy egy történelem lesz, de De még egyszer nem értettem, mi történt akkor? Akkor született a kisfiam. Én ezt értem. Jó, hát jó. Az a helyzet, hogy én történelmi dátumokra gondoltam, és ha bár az ön életében ez egy történelmi dátum, most nem kezdek el nagyon messziről jött embert játszani annak érdekében, hogy evidenciáknak a tárházában ez most az evidenciák tárházába beletartozik, vagy ez egy kihelyezett tagozata. Döntse el a többi néző hallgató 381 96 os Jó reggelt! Kérnök ott Fiala úr vízkereszt január 6 Hányadik melyik év? Január 6-a? Általában minden január 6-a egy katolikus ünnep, a vízkereszt, vagy amit akartok, az már egy sekszű dráma. Ez kidobott a negatív jelentése, és a a pozitív. De önnek miért fontos? Hát ki van írva itt a szobában az ajtókvérfára, az hogy 20 plusz G plusz M plusz B plusz 21, és akkor ez szerencsés lesz az életem, ez egy ilyen babonás katolikus szokás. 0620, 381, 61, 96. Jó reggelt! Jó reggelt, nem tudok napot mondani, de amikor az első buhané vírusos megjelent, szerintem ez, ez, egy, ez egy harmadik világháborús történet. És... Látják, hogy milyen széles az értelmezés? Annál biztos szélesebb, mint amit én lehetővé tettem, de mit számít, hogy én mit tettem lehetővé? és mi minden kerül a budapesti gettó felszabadulása mellé, mögé, alá és fölé. 0620 308 szóval 1-6196-os. 0620 380 1, 6196 először. Másodszor. Senki többet? Jó reggelt kívánok hosszú ide után. Köves Lombokai. Jó reggelt! Most hallak? A köves Lomóval beszéltem előtted. Azzal kereset meg, hogy essen szó reggel a budapesti Gettó felszabadulásának 76. évfordulójáról. És sok mindenről esett szó, beleértve, hogy ki mindenkinek, mi minden fontos. És hogy hányszor kértek, kérték rajtam számon, hogy egy bizonyos napon én a műsoromban Teljesen mindegy, hogy éppen milyen frekvencián szólt, valamiről nem emlékeztem meg, és azt mondtam a Slomonnak, hogy én nagyon szívesen álltam a rendelkezésére, de ismerek olyan újságot, ahol születésnaposokról azért nem számolnak be, mert hogyha egy születésnaposról beszámolnak, akkor minden születésnaposról be kell számolni, vagy ki tudja mi alapon válogatnak. Uh, és így van ez az évfordulókkal is, miközben én tudom, hogy ez egy érzékeny téma, majd nagyjából négy és fél percben felajánlottam az embereknek, akik engem követnek, hogy mondják el azokat a dátumokat, amelyeket ők egyébként az én műsoromban, vagy a saját élőtükben az én műsoromtól független megjelenítenek, és mondtak víz uh, vízkerestől kezdve az első vuáni uh, uh, koronavírusos megjelenéséig, és volt, aki a saját egy gyermekének a születését mondta, de például az aradi vértanuknak a napját nem mondták, miközben az aradi vértanuk napján minden nap, vagy minden évben kapok egy e-mailt vagy SMS-t, hogy én hogy veszem magamnak a bátorságot, hogy én arról nem emlékezem meg, És nem azért nem emlékezem meg, vagy néha megemlékezem, ha valaki betelefonál, de ezek általában nem betelefonálok, hanem valaki, aki betelefon, és azt mondja, hogy fiala, te egy hazafiatlan barom vagy, mert neked meg kéne erről emlékezned. Én meg azt tudom mondani, hogy hát ő emlékezzen meg, és én nem fogok ellenállni, de ne várja el azt tőlem, hogy én minden évben az Aradi Vértanúk napján egy olyan kötelező szöveget nyomjak le, ami nekem nem mindig jut az eszembe. Ha neked most hirtelen elsimol Lászlóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem, azt mondom, hogy milyen dátum az, amit te biztos megjelenítenél, ha lenne saját műsorod, vagy attól függetlenül a Facebook oldaladon, akkor melyik az a dátum, vagy milyen dátumok vannak, de ne legyen több, mint három? Jó reggelt kívánok. Örülök a újabb beszélgetésnek, elhozzuk ki egyenztat és ahol tudsz lenni a sem tudtam kitalálni olyan dátorban, amit a nyilvánosságos, ez a kiemelészet számomra lesz, hogy a legfontosabb dátor. Én zsűrögyök mint a héttűz, aki embereknek tudja, hogy a Mint a régi kérdésem változatlanul kihangosítóval beszélsz? Nem, kihangosítóval beszélek, de majd mindjárt választok egy másik teret magamnak, ahol jobban tudsz hallani. De ebben a pillanatban nem tudok. Jó, rendben van. Um jó, tudomástól vettem, de azt is érted, hogy én ezt miért kérdeztem? Mármint az, az hogy kiamosítva... Nem, nem, nem, az, az, az, hogy, az, hogy a dátumoknál, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy én mindig nagyon kínosan éreztem magam, amikor valamivel kapcsolatban, olyan dolgokkal kapcsolatban kaptam szemrehányást, amiben én nem éreztem magam vétkesnek, de nyilvánvalóan azt akarták szembeállítani velem, hogy én a saját műsoridőmben bizonyos emberek számára kedvezek azáltal, hogy bizonyos évfordulókról beszámolok, másokról meg nem, és ilyenkor néha egyáltalán nem tudtam számot adni a másiknak éppelméjűen, hogy egyáltalán nem erről van szó, mert hogy ő a személyes története alapján ezt nem tudta másféleképpen értelmezni. Nem, egy, egy biztos, hogy az évfordulók és a, a konkrét dátumok azok azok nagyon fontosabbkát tudnak válni. Tehát adott esetben a szimbolikus vizetizás politizálásnak a fókuszába tudnak kerülni. Most nem akarok ilyen távol, távolizóokat főzőzni, hogy mondjuk maga a kereszténység, miképpen vette át a fogány ünnepnapokat, vagy a korábbi meghatározó vallásoknak ünnepnapét is építette be a saját vizuáliájába, az ünnepi naptárába. Tehát tulajdonképpen minden egyes kultúraváltás és hatalmatváltás a maga bódján megtetve, gondoljuk csak a kommunizmusra, hogy milyen ünnepeket vakírozották, milyen ünnepeket nevezett és milyen ünnepeket hagyott ki, vagy Jó, de akkor hat kérdezzel meg, tőle. Tételezzük fel, valaki hallgat téged a fialam műsorában, és azt mondja, hogy Laci. Hogy létezik, hogy te nem mondtad azt a dátumot, és mond valamit? Hogy létezik, nem vagy te egy rendes hazafi, hogyha neked egyébként a három legfontosabb dátumait között ezek nem szerepelnek? Te kizártnak találod? Hogy... azért nem azt mondom, hogy nem fontos számomra, hogy itt -e vagy augusztus 20 csak, csak az embernek nem minden nap eljár a beszédben. Most egyébként a hat szó, csak hogy az érdekes szituáció rámutassak, ugye? Itt volt a tavalyi esztendő, a 2 századikiek fordulója, ahol is mi terveztük, hogy a, a Székesvágyi Balenci Máza közösen készített baletinket természetesen a támszínházban a békeditátum aláírásának a napján fogjuk majd megtartani. Ezt elmoszta a pandémia. És az első lehetséges időpont, amit akkor kijelöltem, az új bemutató, az decemberensvér volt. Nekem akkor sem eszembeséltött, De hogy december elsője egy forduló, és hogy mi kötődik hozzá, míg nem valaki el nem kezdte Székesfehéről mondani, hogy hát december elsője nem lehet megtartani demokatot, mert abban biztos bontlálás, biztos fog majd a román nagykövet tiltakozni, és a többi, december elsője a román nem tetti ünnep, ami, ami ugye a feje már egy ennyire tudatkozott elfogadásának az időpontja, amikor is kimondták 1918-ban Erdélynek, Romániában holva egyesülését. Ez az a nap, amit, amely napon egyszer ugye a Kenszínzki Hotelben kocintott uh, Megyesi Péter, Megyesi Péter uh, az akkori román miniszterelnök keresedből, aztán nagy balké volt, hogy ami romáliának nagy ünnek, az Magyarországnak a ezteség, uh, a, a hazatrésztetőságát jelképezi. Most uh, én nyilván azt mondtam, hogy nem volt szándékos a decemberes nap, napfálasztása a támányzatán a premierjére, trioloni tematikája, vagy és is reflektáló, elsősorban az első világháborús romák, például az útszámot, személyevére, de ha már így alakult, akkor nem is Akkor már vállaljuk ezt is, hogy, hogy december 1 van egy ilyen típusú szimbolikája, és valamilyen módon mégiscsak összetük a, a triolonizmával, hiszen előkészítette azt az eseményt, meg azt az érzelmi hullámos, amit amit gyakorlatilag ezeket csak 20-ban bekövetkezett. De gondolom, hogy december 1-én se következett de vagy legfeljebb streammelve lehetett látni, december 1-én. Se... Hát, a televízió december 1-én leadta időpontjában, és természetesen a színház streammelbe is leadta. Sajnos, hogy a, a nyilvános bemutatónak, a közönségleti bemutatónak az újabb elmaradását hoztam magának. jó az, az a hang, amitől te egyébként, vagy amitől lehetett volna tartani, hogy december 1 -e egyébként még minek az ünnepe, az végül is bárhol elhaladt, elhangzott te vagy sem? Nem, nem. Ez egy alaptalan félelem volt? Köszönjük. Ez egy alaptalan félelemnek bizonyult így, tehát utóla én azt gondolom, hogy igen, teljesen abdalom volt, de, de, de ha lett volna ilyen hang, azt is vállalni kellett volna, mert, mert belefér, azt, azt is gondoltam, hogy ez tulajdonképpen még inkább ráirányítja a problémára, meg a témára, meg egyébként a darabra a figyelmet. Sok mindenről lehet beszélgetni, de ha elágazunk, akkor nagy valószínűséggel bizonyos dolgokról hosszabban nem tudunk szót váltani. Így aztán, amit a hollapodon közé tettél, az erősítsük magunkat, Elsimó László, ír képviselő, Mandiner. Így kezdődik, a 2020-as esztendőt beárnyékolta a COVID-19 elleni világméretű küzdelem. Ugye, te is szavakkal dolgozol, én is szavakkal dolgozom ráadásul te még költő is vagy, tehát neked aztán még inkább fontosak a szavak, bár ebben nem szeretnék valami versenyt indítani. Vajon a legmegfelelő kifejezés 2020-szal kapcsolatban a beárnyékolta? Ezen gondolkodtam magam, be is karikáztam, de itt most a kamerának nem kezdek el mutogatni, mert az fontoskodás lenne. Beárnyékolta? A te életedet hát, beárnyékolta? Te... Hát az enyémes szártételem. Azzal egyik, hogy azt gondolom, hogy hogy ez a, ez a téma uralta a közbeszédet, és hogy, hogy egyébként alapvetően nem csak a magyarországi viszonyokat, hanem az egész európai közösséges, és a világnak a, az, az életét meghatározta ez a vírus, és nem is mindig feltétlenül a, a vírus és az, az okozta sok-sok értelmetlen haláleset, hanem, hanem annak a kezelése, vagy pontosan van a kezelésére, tehát kísérletek. Ezzel együtt is um, azt mondom, hogy sok-sok értik született, sok-sok jó dolog történt az én életemben sok-sok pozitívunk jött létre, és ezért nem azt mondanám, hogy... hogy Mégsor olyan volt, mint egy, egy háború, amelyik alapvetően tönkötte az életünket, fölforgatta az életünket, hanem inkább úgy fogalmazunk hogy beárhékolt az életünket. Azért is fontos erről beszélni, hiszen én nagyjából egy évvel ezelőtt, oké, okay, rendben van, hiányzik belőle két hónap, Tíz hónappal ezelőtt azért vettem tőled búcsút, mondván, a COVID idején nem politikusokkal fogok kulturpolitikai vagy aktuálpolitikai kérdésekről beszélgetni, hanem a vírus természetrajzáról fogok beszélgetni emberekkel, a vírus elleni küzdelemről fogok beszélgetni, és aztán győzelmi jelentéseket fogok közzétenni, ahogy egyébként az emberiség és köztük Magyarország legyőzi a vírust. Azon kívül, hogy ez tíz hónapon át zajlott, és ennek még most sincs vége, a magyar belpolitika számomra egészen szörnyű bizonyítéka volt annak, hogy ha bár az elképzelésem szerintem nem volt idealista, a valóság semmilyen vonatkozásban nem igazolt vissza, és egyebek között ez is eredményezte azt, hogy közös akaratból visszaállítottuk ezt a műsorelemet. Az életem egyik legnagyobb csalódása az, hogy ez bekövetkezett és sok mindenről beszéltem ma... már mi következett be, János? Hát, hát az, ö... az, hogy... Az, hogy ö... Nem voltunk képesek úgy kezelni ezt a, a, a válságot, hogy félretettük az erentételinket és a belpolítikai visszájokat? Igen. Igen. vallam ebből az következik, és nagyon óvatosan próbálom ezt fogalmazni, valaki félretem, értem mert valaki félretteni és félremagyaráznak, hogy, hogy nem volt olyan mértékű a tragédia, ö, ami ezt, ezt magával hozta volna. Tehát, hogy igazság szerint óriási nagyok a veszteségek, rendkívül nagyok a járólékos károk, minden elveszített ember életér nagyon nagy kár, és, és nagyon nagy veszteség, de, de nem azt érték, meg az emberiségek, vagy az emberek, mint a, mint a az emberiség történetének korábbi szakaszaiban, mondjuk a másik világkábolónak a fontérő mondjuk a a holokausznak a, a poklában. Mondjuk, hogy ha, ha valami párhuzamot próbálok keresni egy, egy, egy Európát megrázó festés járvány idején, vagy adott esetben az influenza járvány kitörésekor, a spanyol ugye amikor a spanyolnátha rövid időn belül több áldozatot szeret, mint, a, mint az első világháború, pedig az első világháborúnak is óriási emberáldozatai voltak. gondolunk csak arra, hogy mint 6000 magyar katona, 6 meg az első több, mint a másik világháborúban. Tehát, ez a fajta réttapasztalat, ez bár mindenki azt itt hogy ezt szok bekövetkezni, főleg az olaszországi képek után. Ez, ez mégsem vált a saját munkák. És hogyha tegnap, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetés volt valakivel, azt mondta nekem, hogy most már a kormány egy kicsit ezt az egészet abbottatná, euh, mert hogy tavaly sokkal kövesebben haltak meg, mint az azt megelőző években, tehát, hogy igazság szerint a járványnak olyan típusú hatásai, mint amilyenek várhatóak volt a tavasztal, mégsem következtek be Ebből persze nem következik, hogy az illetinek gaza lenne, és nem következik az, hogy a kormánynak az intézkedési lennek csak, csak minden esetre járzam, hogy vannak ilyen hangok, ilyen vélemények is. Tudom, veszem, nekem nagyon sokszor jut eszembe, már csak azért is, mert személyes ismerettség tanárom volt Balasa Péter, aki azt mondta bizonyos események kapcsán, hogy ezek azért alakulnak így, vagy legalábbis a kommunikációs térben, bár nem hiszem, hogy ezt a kifejezést így használta volna, azért nyerik azt az értelmezést, amit nyernek, mert hogy ilyen a csárda akusztikája. Ez a csárda akusztikája, ez nagyon mélyen megmaradt bennem, és nagyon nagy bölcsességre vallott, amit azóta sem tudtak fölülírni és ennek a csárda akusztikának ebben is van jelentősége, mert hogy egyébként tényleg ilyen -e a helyzet, mint amit mond az objektíve, vagy a csárda akusztikája változtat rajta, hát ember legyen a talpának, aki ezt el tudja dönteni, és ha azt kérdezett, hogy sok beszédnek, sok azalja, ugyan mondjam már meg, hogy ezt mire alapozom, akkor azt tudom neked mondani, hogy a közelmódban és a kejfejancsi tematikájából egy tízes skálán tízesre maradt ki. Nem emeltem be, és más se hozta ide. Az a videó, amit a honlapján közzétett majd levet, majd visszarakott hatházi Ákos a szentendrei halottas házzal, az a maga nemében volt egy bergámó, és mégse azt váltotta ki, amit kiváltott, hanem valami egészen mást váltott ki, aminek az elemzésében most több okból nem kezdek bele, egyrészt az idő rövidsége miatt de ennél őszintén leszek. Én ezt, a, a, az, ezt az elemzést magamban sem végeztem még el, így aztán nyílt színen mások előtt nem kezdenék bele, de az egy olyan eset volt, ahol megállt a kanál, de mégse úgy állt meg a kanál, mint ahogy én azt feltételeztem volna, és én ezt egy skálán kilencesre a csárda akusztikájával hoztam összefüggésbe. Hiszen a Szentendrei Városvezetés maga is azt mondta, hogy nonsens. egy olyan politikai kérdésé vált a Szentendrei ház, amely egyébként nem válhatott volna, és abban a pillanatban, hogy a politika martalékává vált, abban a pillanatban már nem arról volt szó, hogy hozzátartozóink a Covid miatt, vagy attól függetlenül, de sokkal inkább a Covid miatt egyébként milyen állapotban vannak tárolva halotti állapotukban a mondattól is hirtelen nem nemhogy a valóságtól. Én megnéztem ezt a filmet. Hát az, az igazság, hogy hogy én próbálom magamat támoltartani hatvázjákosak. Én, én ezt értem, de most az a kérdés, hogy szerintem teljesen féleltem ezt a parlamenti képviselői szerepet. A parlamentben nem jár be, a munkát nem végzél. Ennek is van egyébként egy pozitív következménye. Elég az embernek mondjuk a Péternek, a de ebben lehet, hogy igazad van, Laci, de az a kérdés, hogy néz, ezt a videót csak. Nem Oké, okay, de az egy nagy kérdés, hogy ezt a videót, ha megnézed, és nem tudod, hogy hadházi ákos készítette, akkor ezek a mondatok már nem hangoznak el, és az egy nagy kérdés, hogyha egyébként ezt ki lehetne vonni belőle, mint hogy Magyarországon az ilyet nagyon nehéz vagy lehetetlen, akkor ez egyébként. Magyarországi problémajános. a hatás kontextus. Ebben Hathá... igazad van, ebben igazad van, de attól még az ábrázolt valóság nem lesz más. Én értem, de akkor is tehát olyan, olyan nincs valóságnak az igazság, csak úgy magában van, és megpozható tértől, időtől, szerzőtől, közektől, olvasótól és a többitől. Tehát, hogy, Hát bocsánat, de az idődám de is. Tehát tényleg van olvasástörténet, van... Oké, rendben van, de az, az a kérdés, az hogyha... A... A saját... De ezt a, ezt a felvételt nem a hatházi készítette, a hatházi tette közzé. Ha azt egy másik honlapon láttad volna, de most már a kérdés értelmetlen, hiszen te ezt a történetet úgy hozod összefüggésbe a hatházival. Egyébként én magam mondtam el, hogy egyébként ez lehetetlenné teszi a videó objektív értelmezését, ha egy jól értem. De hát, de hát már csak azért is, mert az elmúlt időszakban ennek az akciónak a nyomán a hatháziról, illetve arról, hogy mit, hogyan tál a test közé és egyébként készítette saját maga is, arról komoly vita alakult ki. pro és kontra, és van akik hat hát ez ezzel dicsőítik, magasztalják, vannak, akik meg megvetik, gyűlölik és elítélik, és vannak, akik próbálnak valahogyan objektíven visszúlni az ő tevékenységéhez. Megmondom őszintén, hogy számomra ez nem egy könnyű dolog, mert, mert azt mondom, hogy indokolatlanul és minden, minden előzetes konfliktus nélkül is belém is belém akaszkodott már elég gusztustalan módon, tehát, hogy, hogy Jó, csak a személyes történetet mondom. le kéne venni, én az a kérdés... De én, es, én tudom, én, de hát miért várod tőlem, hogy én is egyébként a szubjektív szempontjaimat azokat otthon hagyjam. Nem várom el tőled, de és el és tőled, valami... ez egyebek között... Mond... Irodom történet, történés történél, szóval sok szállt évelezett esélyvényeket valamilyen módon elemettem. Hát nem, én ezt lak... egyáltalán nem várom el tőled, én csak arról beszélek, hogy ez is azon csalódása közé tartozik, amelyeket elkönyveltem, mert hogy nekem se tartozik a kedvenceim közé hadházi Ákos. Maga a videó az, az, az szerintem hádvorzongató volt és visszatetsző, de ha úgy szemléltem, hogy mégis e, ilyen a helyzet e, a Szentendrei Halottasházban, e, akkor azzal szembesültem, hogy azt mondtam magamban független a hadházi megítélésétől, hogy ez nincsen jól. Én azt vettem észre, hogy ma Magyarországon többen ítélték meg ezt a történetet úgy, ahogy te viszonyultál hozzá, mint ahogy én, és azon gondol 순okottam, hogy ez természetszerű -e? és ha természetszerű, akkor vajon én miben tévedtem, ha tévedtem egyáltalán? Azt és meg, látszik hogy e vannak emberek, az én műsoromban, akik ha meghallják a te nevedet, azt mondják, hogy kikapcsolják a rádiót, mert hogy önmagában az elsimon valami olyasminek a hordozója, ami számukra elfogadhatatlan. Én nem tartozom ezek közé. De te most például, miközben számtalan dolog van, amit tetszik, amit te csinálsz, és számtalan dolog, ami nem. De most megjelenik Hatházi Ákos, aki egyébként de nem, nem tud... De ez, de ez, de ez teljesen természetes dolog, hogy, hogy, hogy, hogy egy közéleti emberrel, egy párnak az osztályosik ével. Egy sok-sok televíziós közéleti vitába megszóló ember, mint amennyi én is vagyok, aki ráadásul markáns véleményt fogalmazott meg, és ebből következően sokszor megosztó is vagyok. Ugyanúgy a vélemények is megfogalmazódnak, hogy már pedig nem tudjuk elviselni. És egyébként pedig a te szempontból befolyásolja az is, hogy személyesen itt szoktunk, beszélgetni. Olyan a szituációban, amiben a nyilvánosságban nem beszélgetünk. A, ezért vannak személyes benyomásai. Velem kapcsolatban is sok ember volt már úgy, amikor megismerkedett velem, és találkoztunk, beszélgettünk, jól éreztük magunkat, közös témákat, közös barátokat, a múltunkban közös eseményeket, vagy fontos témákat fedeztünk föl, akkor azt mondta, hogy hát nem is gondoltam, hogy ilyen normális vagy. De hát, le olyan, aki soha az élben nem fog szeretni, meg szeretni, gyűlölni fog, és egyébként nem is gondolom, hogy az ember mindenkinek kell szeretnie. És egy... egy és hogy ezért kéne küzdeni, vagy ezért kéne nekem mondjuk pszichológushoz járnom. Rendben ez van. normális dolog. Van aki, van, aki azt mondja, hogy hát, nem értem a fialáti, hogy készített vele a beszélgetést, és elkapcsolja a rádiót. Ez szíve joga, megmondom őszintén, mert én is ezt a parlamentben, amikor jakab akar beszéli, hogy felállnék és kimenni, csak nem tehetem meg, mert nem tartozik hozzá a, a, a mi fajhoz. Ez... ez ez van, az embernek sokszor ezt el kell viselni. A rádió hallgató, az megszereti, hogy egy kérdés, vált. Egy kérdés, és aztán visszatérünk még az írásodhoz egy vonatkozásban. Azt áruld el nekem, hogy te, ha olvasol, ez csak eszembe jutott, akkor mindent elolvasol, vagy van úgy, hogy eléggé el nem hitélhető módon, vagy elítélhető módon megfelelő részt aláhúzandó, vagy kihagyható, átlapozva a részeket? Ó, hát hogyne, az utóbbi. Főleg, főleg már ma, amikor Bizonyos dolgokat gyorsabban kell olvasni. Oké, rendben van. Mi alapján döntöd el, hogy mi átlapozható és mi nem? Illetve volt-e már olyan, hogy átlapoztál olyat, ami fontos, és ez utólag derült ki? Hát akkor mondok egy jó példát erre, jó? Amikor életemben először fiatalként, szinte még azt itt olvastam a Szármárkinak a filozófia, Budvárgó című munkáját, akkor átlapoztam benne a filozófiai részeket. Amikor újra a kezembe került, akkor már nem lapoztam át a filozófia részeket. Sőt, kíváncsi voltam, hogy milyen filozófia van a Budoárban. A kis művészet érti, hogy miről beszélek. Azt kérdezem tőled, én értem, azt kérdezem tőled, és ez a mai szanszunk utolsó kérdése, hogy különböző területek, különböző dolgokat kellett, hogy elszenvedjenek a pandémia okán. A kulturális élet, ami egyébként olyan, hogy kulturális élet nincs, de ha most mégis egy összefoglaló, egy cím azt mondom, hogy a kulturális élet, a kulturális élet mit szenvedett -e, vagy a kulturális életből mit fogsz kiemelni akkor, amikor azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt közel egy évben mit szenvedett el a kulturális élet teljes egészen, vagy valamelyik ága, amit te kiválasztasz? Hát én szerintem a két legrosszabb esetben levő terület az a, az a színház, és a múzomok világa. Uh, Egyszerűen azt kell, hogy lássuk, hogy ilyen mértékű uh, sebet, hogy a, a színházi élet nem kapott az elmúlt bőfél évszázadban, mint amiért az idei érkelem. Tehát, ennyi előadás maradjon el. Az online előadásra sosem tudjon az, mint a, a, a, az élő előadás, a színháznak az a varázsa, hogy, hogy ott nézed meg a, a, abban a pillanatban, abban a közegben, ezt, ezt nem fogja tudni semmilyen modern technika streamelni és semmi sem visszadni azt, azt a varást, amit a színház jelent. Tehát én azt gondolom, hogy az előző óriási nagy kárt szenvedtek, nem feltétlenül arról, hogy a a megjelhetéssel kerültek. Ilyen Ilyenről is hallottam, nem akarom elbagatizálni a dolgot, nem is a színház a költségvetésre került rosszabb helyzetbe, de maga ez a világ, és sevesül lelkileg is és érzelmileg is megérintem a művészeket, hogy a közönségükkel találkozzanak. Hát a, a, a streameléskor nem látod a csillogó szemű nézőt, nem, nem szembesülsz a vastapsal, nem szembesülsz az, azzal, hogy valaki bekiabál, befikül, és a többi, akár negatív, akár pozitív érzelmi reakciókkal. Tehát ez, ez nagyon fontos a színész számára is. És persze a többi az operaénekhez számára is, és mindenki számára, aki a közönség szeretetéből él. A másik a a irányhoz. Az borzalmas, hát lehetett olvasni a magyar sajtóban, hogy a világ legnagyobb és leglátogatottabb múzeum alulról is, milyen anyagi támogatásra szorult. Néha nem is érti az ember, hogy miközben karácsonykor a plázában zsúfolt ön meg vásárol, miközben alig tudnak bepéserődni a matkos emberek a metróba, és sorolhatnánk már, mint a, a tömegközlekedésre utalok most, közben mondjuk a múzeumok meg nem tudnak tartani, és azt a... Szerény számú közönséget sem fogadni, akik egyébként a téli időszakba bejárnak kiállítást megnézni. Ez nagy veszteség, nyilván a kormány nem az ebből szempontból kivételt, de hát az ember mégiscsak fájdalmas, és a múzeumok számára az a bevétel kiesés, ez is számot számottevő, mert a finázak esetében nem egyszer azt tapasztaljuk, hogy az, állami, az a fenntartói dotáció az, az gyakorlatilag hozzájárul a jelentősen a színházatnak a költségvetését olyan módon, hogy tulajdonképpen nem egy színház isztakarít meg azzal, amikor nem játszik. Tehát nem nem feltétlenül egy bevétel tartja előként, bár néhány magán színház esetében a jegyár bevétel sokkal nagyobb szerepet játszik, mint mondjuk a nem szerenemzeti színház esetében, ahol a sok-sok előadásnál a a, a kifejezetten kedvezményesek. A múzeumoknál nem így van, a múzeumoknál a, a bevétel az rendkívül fontos, hogy, hogy, hogy befolyjon. Tehát én, én ezt a két készületet látom a legnagyobb ö, bajban. Hát az írók van ezt nem szenvedték meg, mert írni magányosan lehet és kell, és a könyvesboltok nem zártak be, tehát az olvasó a maga olvasni volna, az hozzájut. A filmművészet az szintén nem szenvedte meg, mert most azt hogy éppen moziban nem járnak a... A változó fogyott mellett az nem egy olyan egetrengető nagy kiesés. Látható, hogy egyébként is az a világtrend, hogy a, a, az új nagy filmek bemutatói nem egyszer párhuzamosan zajlanak valamelyik nagy eh, televíziós csatornán eh, és a, a motiválózatban. Tehát itt igazán igazán nagy veszteség a, a, a kultúrában, a művészet világában ezt a kettőt ezt a kettő területet érte szerintem, de van, nem akarom egy pillanat is megbakatarizálni a művészi háti a nehéz helyzetét, a pandémiában nem akarom megbakatarizálni a könyvtáraknak a dolgát. Okay. De nyilvánvalóan mondjuk egy levéltár, ahova a közönség nem jár be, az annyira nem érzékelje ennek a pandémiának a, az intézményrendszerre vonatkozó negatív következményeit. Köszönöm szépen, boldog új évet, hogy a jövő héten vagy két hét múlva folytatjuk, megbeszéljük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm elvást. szépen. Köszönöm. Önök el Simon Lászlót hallották. Hello. Merre jársz? Most Jó, akkor segítenek neked ide jutni? Jó napot. Igen, éppen. A gyerekek, a Gábort valaki ide segíti? Mert már itt van. Igen, jó, jó, köszönöm, akkor várva vagy. egyszer már beszélgettünk úgy, ez mind a tiéd. Látod milyen minőségi cserét? Hihetetlen. Ez azokra a szobákra emlékeztet, ahol előbb-utóbb mindent be szoktak vallani. Tudod, itt van mögötted egy üveg. <tos> Ki kit mi, mire emlékeztet? Mögöttem egy üveg. a csávokat legüveg... így hozzá szokták az asztalhoz. Mostában sok sorozatot nézek. <tos> Le, lehet, hogy az beszél Vegye be. Vegyem én is fel? A bilincset? Nem, nem volt. Hát rád én betartom a szabályokat. Híres szabálybetartó vagyok. Jó, de egy stúdióban, itt nem is vagyunk annyian, tehát csak itt sokkal nagyobb a távolság, mint a másik stúdióban Igen, volt. Igen, ott is voltam. Igen, de, de ott ugye... Ez uh, magyarázható volt. Itt is az. Szóval is tette Németh Gábor a vendég jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, és ugye egyszerűen már utaltam arra egy beszélgetésünkben, hogy hallgattam egy interjút Upad a a klubrádióban Színási Sándor tollából, aki hát a annak a szakmának, amit én is művelek, az egyik koronázatlan király. És nagyon érdekes volt, talán emlékszel rá, akkor is ugyanazt mondtam, mint most, egyre az emlékezete még működik, hogy ha az ember nagyon felkészült és nagyon okos, akkor is előfordulhat vele az, hogyha a másiknak van valamilyen mondandója, amely mondjuk a sajátos a személyiség szerkezete miatt nem evidens, hogy ő az, hogy akarja kifejezni, csak néha érződik az, hogy eltérne azoktól a kérdésektől, amiket feltesznek neki, azt érzékeltem, hogy egy ragyogó beszélgetés készült, de lehet, hogyha az upor monológókat folytatott volna különböző etapokban, amit egyébként a műsorvezető lehetővé tett volna a számára, akkor az még inkább informatív lett volna. A te esetedben ugye a módod az egyébként sok szempontból más, mint És szándékosan mondom, hogy nem jobb vagy rosszabb, mert ezeket így nem lehet összehasonlítani, de te, mint ember másféleképpen beszélsz, úgyhogy... Én valójában, bármennyire is furcsa, ugye nagyjából talán egy hónapja beszélgettünk utoljára, nem megfelelő a kifejezés, de egy beszámolóra tartok igényt a tekintetben, ami az elmúlt egy hónapban történt, de különösen az elmúlt napokban, ahol úgy tűnik, de lehet, hogy tévedek, hogy felgyorsultak az események. Felgyorsultak az események, vagy csak látszólag gyorsultak fel az események? Kényszerűen felgyorsultak, mert egy normális üzemmódban most az őszi fél év vizsgai időszakában járunk, és az őszi fél év az... A ezek után, a vizsgák után a tavaszival folytatódik február 1-én ellenben nem járunk normális üzemmódban tehát a, az új vezetőség szerint semmi sincs úgy ahogy, lehet, ahogy szerintünk ez ebben az esetben konkrétan azt jelenti, hogy szerintük a február 1 22-ig tartó időszakban olyan órákat kellene pótolnunk, majd vizsgáztatnunk, amely órák az ő tiltásuk miatt nem is történhettek meg. Ugye ez egy november végi ügy, amikor a halasztó hatályú kérvény ellenére a kuratórium továbbra is úgy gondolja, illetve a vezetés, hogy tilos volt az oktatás. Mi viszont tanítottunk, ekkor az egész ország a digitális oktatásra állt rá, mi is ezt csináltuk. Tehát ezek az órák meg voltak tartva, illetve amely órák nem voltak megtartva, azoknak a pótlása az rendben lezajlik, vagy, le, vagy, vagy lezajlott, vagy lezajlik január végéig. Ezért gyorsultak fel az események, mert a különböző főként szóbeli közlések arra engedtek következtetni, hogy a vezetőség valami nagyon különös dologra készül. Tehát jelesül arra, hogy nulla kredittel zárja le az őszi félévet, majd újra megnyitja a Neptunt, és egyszer csak mégis ezeket a krediteket elismerik, kvázi úgy, úgy kezdi meg a tavaszi félévet, hogy egyben akkor zárná le valamilyen fura módon az őszit, továbbra is azt állítva, hogy ezek a hetek nem történtek meg, és ezeket pótolni kellett. Na most ezzel ellen, ugye azt mondod, hogy földgyorsultak az események. Kérdeztem. Ez egy levél, ami talán marátott napvilágot, hogy ma került a, a különböző orgánumokhoz. Százsét tanár írta alá, és azt követeljük benne, hogy ezt a, ezt a teljesen fölösleges manővert semmilyen módon ne hajtsák végre. Um... De ritkán mondtam neked az elmúlt időben olyat, hogy szerintem a nézők és a hallgatóknak egy része, akik nem követik nap, mint nap az eseményeket, és szerintem ilyenből viszonylag sok van, még az én nézőim, hallgatóim között is, azok ezekben a pillanatokban érezhetnék magukat úgy, mintha egy orvosi konzíliumba csöpernének, ami nem is az ő uh -huh. személyes ismerősükkel kapcsolatos, és nem is értik nem csak az orvosi kifejezések miatt, hanem más okból is. Én ezt magamon is észrevettem, és pár nappal ezelőtt egy kérdés feltevés, de lett, hogy tegnap volt, ami az eszefét is illette, a hallgatói, nézői relatíve érdektelenség azt mutatta számomra, hogy nem biztos, hogy az a közönség, akiknek mi most szólunk, azok minden vonatkozásban ugyanúgy akarják, vagy tudják követni az eseményeket, mint eddig miközben te benne vagy rá, de ennek semmi hatása nem kell, hogy legyen, de miután ez a történet, az SZFA -e történet egy ilyen elnézést a kifejezését nem szórakoztató értelemben egy szappan vált a magyar közéletnek, tisztában vagy -e ennek a szappan operának a nézettségével és hallgatottságával, amely, ha nő vagy csökken, egyáltalán nem kell, hogy azt jelentse, hogy annak a társadalmi fontossága is annak megfelelően nő vagy csökken, hiszen azért, mert adott esetben valamirán nagyon kicsi az érdeklődés, annak még lehet roppant nagy jelentősége és fordítva. De ezzel a jelenséget is van, Persze, hát ez teljesen világos. Ez abban a pillanatban, amikor a épületek fizikai uh, foglalása megszűnt a Covid miatt, uh, ez az egész át, átkerült egy egészen másik uh, térbe, a digitális térbe gyakorlatilag mi, mindenestől. Tehát ez teljesen világos, hogy azok a látványos és demonstratív elemek, amik meg tudták ezt úgy jeleníteni, hogy esetleg sok emberhez eljussanak, akár fénykép, akár akár hírek, akár szóbeszéd formájában, ezeknek a megszűnésével ez a helyzet média szempontból, vagy kommunikációs szempontból megnehezedett, hogy a jelentősége csökkent volna, én nem mondtam. Tudom, hogy te nem mondtad. Csak azt mondtam, hogy az, hogy mit mutat a közönség érdeklődése, Igen, az nem kell, első. hogy ezzel együtt járjon, független attól, hogy a médiában legfeljebb a közszolgálat engedhette meg magának azt a luxust, hogy olyan dologról is hosszan beszélje, ami lényegtelen, hogy ez így van-e vagy sem. Ezzel most nem kezdenék bele, mert a közmédiának a kritikáját szeretném elmondani. Igen, én azt gondolom, hogy ami talán <kül> újra fölvetheti ennek az érdekességét vagy fontosságát, az, az a jelenség, hogy, hogy három nagy tudományegyetem minden ellenkező és ellenére is ugyanerre a sorsra jutott, illetve hogy ez egészen furcsa fordulatokra kényszeríti újra és újra az ezzel kapcsolatos kormányzati tényezőket. Tehát mondjuk a Parkovics Lászlónak a, a mostani bejelentése, mely szerint a szenátusok azok, akik majd eldönthetik, hogy akarnak-e modellváltást vagy nem, az ugye nyilván fölkavarja azokat, akik annak voltak tanúi, hogy hónapok óta a, a mi amíg létezett, ez az, az a modellváltás ellen küzdött, és azóta is minden módon próbáljuk egyértelművétlen, hogy mi ezzel a probléma. Ennek ellenére egy, egy hihetetlen erő van, amelyik ezt akarja minden áron. Tehát azt gondolom, hogy ez a... Azt akarja, hogy? Azt akarja, hogy teljes magyar felsőoktatás az úgynevezett modellváltás révén hát átkerüljön egy teljesen másik irányítási struktúrába, elveszítse az autonómiáját, és gyakorlatilag a Fidesz közeli kuratóriumok birtokába kerüljön. Ami az SFS sorsát illeti, az már eldölt? Hát miután a, egy olyan ellenféllel, így kell, hogy mondjam, állunk szemben, most ezen nyilván az új vezetést és a kuratőrömet értem, amelyek a jelenlegi jogszabályok szerint jogerős végzéseket sem tartja maga, magára kötelezőnek, nem tudom még mit lehetne csinálni, hogy, hogy, ö, hogy ezeket a jogkat érvényesítsük. Ö, én minden reggel különböző elánnal ö, beszélek arról, hogy amikor reggel bekapcsolom magamat, akkor nagyjából olyan vagyok, mint az autóm. Tehát mindenféle ikonok jelennek meg azokkal a funkciókkal, amelyekkel az autóm bír, vagy én, és aztán az ember szép lassan azt várja, hogy ezek kialudjanak, és az azt jelenti, hogy elvileg minden rendben van. Attól még megcsúszhat az ember az úton, de ha az ABS jól működik, akkor még az is lehetséges, hogy nem csúszik meg. Ha te ezt a műveletet elvégzed, különös arra, hogy érthető az én kérdésem, akkor a saját helyzetedet nem családapaként, nem íróként te egy -e tanár vagy még? Igen. <hül> Igen. Akkor ezt ebben a szervezetben hogy látod, és alapvetően milyen lámpák nem alszanak el, ha egyáltalán vannak ilyen lámpák, és ér valamilyen módon átvehető az a példa, amit én mondtam. <hül> Tehát milyen a te valóságérzékelésed akkor, amikor online térben vagy a hallgatóiddal a különös tekintetel arra, hogy van most nem online tér, hiszen korábban volt más tér is, most nem tudom, van-e? Nem, nincs. Gyakorlatilag nincs. Tehát mondjuk véletlenszerű személyes találkozók elképzelhetők a szamályok betártásával, de jellemzően nincs. Tehát milyen el, az, amikor az ebben az egész kreditrendszerrel, amit szerintem a nézők, hallgatóknak csekérésze követ, és kell ért hozzá, vagy akiknek az életükhez ez hozzátartozik, azok sem nagyon értik. Tehát milyen az, amikor adott esetben egy olyan fél évet akarnak anulálni, amiről te egyébként azt mondod, hogy ez megvolt. Tehát ez egy ilyen rejtiek házává kezd alakulni, egy ilyen teljes, abszurditásra, miközben ennyire abszurd nem volt korábban a helyzet, vagy másféle abszurditás jellemezte. Hát én azt gondolom, hogy ezek, hogy mondjam, egy, egy hatalmi arroganciának az értelmezhetetlen gesztusai. De miről szól? Minek az érdekében történik? A csakról. Én ezt mondtam, tehát így van. De ez Már arról szól, a... hogy ti onnan menjetek el, hogy új lappal lehessen kezdeni, vagy minek az érdekében Én azt gondolom, ez? hogy lényegében ennek nagyon... Nagyon örülnének azok, akik ezt az egészet forszírozták. Ugye szintén említetted, hogy fölgyorsultak az események, ennek a része volt pár nappal ezelőtt az a szintén egyébként nem is, hogy Szappan operában, nem, nem is iston Vígoperában illő részlet. Lehet, hogy onnan értesültünk 20 valány új kollégánkról, hogy idézve közt használom ezt a szót, hogy megérkeztek az intézménybe, hogy az eddigi szokásoktól eltérően, ki kellett volna töltenünk egy táblázatot, hogy mikor akarunk szabadságra menni. Most ez a felsőoktatásban január elején egy teljesen értelmetlen gesztus, de megérkezett egy ilyen táblázat. Ezt a táblázatot kinyitottuk, és akkor kiderült, hogy van rajta 20-30 ember, akit soha nem láttunk még az intézményben. Ez a 20-30 ember most független attól, hogy kiket takar, ez pontosan annyi, mint amennyien elmentek? Több, kedves, hát Sokkal több. Tehát egy, egyőre elmentek mondjuk, nem tudom, tíz alatt, és, és, és kirúgtak, vagy kirúgással fenyegettek még négy embert. Tehát ez jóval több annál, mint ahányan elmentek. Ugye, ezt még, még, hogy még visszább menjünk az időben, volt egy, szerintem körülbelül akkor, akkor beszéltünk mi utoljára, amikor időszerű volt a, a szakindításokról beszélni. Ugye az egyetem igen. volt oktatói megjelölték azokat a, Úgy, értem, úgy értem, hogy eddigi oktatói, megjelölték azokat a szakokat, amelyeket el szeretne az egyetem indítani, és azokat az osztályvezető tanárokat is, akikkel el szeretné indítani. Erre az új vezetés, illetve a semmit. Nem reagált egészen december 14-ig, akkor azért reagált, mert ebben a szakindítási javaslatban szerepelt egy feltétel, hogy kapjuk vissza az egyetemi autonómiánkat, tehát a szenátus jogkörét, stb. stb. hogy ezek az emberek akkor indítanak új osztályokat, és miután 20-áig sem kapott semmiféle ilyen jelzést a ez a tanári kar, <gül> ezért jelezte, hogy visszalépnek az indítástól. Na most a felsőoktatási tájékoztatóban ezek a szakok általában osztályvezető tanárok nélkül kerülnek be. Két szak volt, amely, amelytől ö, elállt az új vezetőség, ez a Paputrá nevű nemzetközi angol nyelvű várszínészképzés, és egy szintén angol nyelvű képzés. Ez egyébként nagyon sok problémát okoz, mert nemzetközi szerződések alapján lehet ilyen szakokat indítani, de most ez egy másik kérdés. É, és az, a reakciójuk az volt, hogy ezeket az embereket, mármint hogy az eddigi osztályvezető jelölteket soha senki nem is kérte föl, úgyhogy nem is értik, hogy miről mondanak le. Ugye ez is egy a, a napoknak a, a rendkívül rokon szemes kommunikációs húzása volt. Uh, én követem az eseményeket, nem állítanám. A régi papírjaimet kidobtam. Uh -huh. uh, sok mindent kifejez. Uh, ja, hát Ebben benne volt az a vártás is, amivel uh, bekövetkezett itt az elmúlt hetekben, amiben egyáltalán nem lehetett tudni, hogy a folytatás hogy alakul. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Uh, én nem tudom elképzelni, ez alapján sem, amit tudok az eszeférről, hogy hogyan alakulnak a hétköznapok. Mert miért kapsz te fizetést egy olyan fél év folyamán, amit egyébként oktatásként nem ismernek el? Ez hogy van? Hát november 27-éig utólag elismerték, tehát ugye ez is a Tré-Boltz Tré tartozott, hogy egyszer csak az egész addigi időszakát az őszi fél évnek mégis. Jó, ja, de ez, elég, ez mert... értelmezhetetlen. Tehát ez olyan, mintha az, az idővel úgy bánnának, mintha egyébként a gravitációval is így bánhatnának. Hogy hát ma van gravitáció, holnap nincs, most éppen van, a következő pillanatban nincs. Nem tudom, hogy lehet így élni. Ez pontosan így van. Hát borzasztó így élni, mert ehhez szoksz hozzá, hogy semmiféle következménye nincs a, a mondott De ez ez a januári időszak, a... időszak ez micsoda? mert vizsgát talán nincsenek, oktatás nincs. Szerintük. Szerintük. Igen. Hát ez önmagában van. abszurdum, mert ugye ez most Igen. olyan, mintha én azt mondanám. Ugye, amikor ez a műsor elkezdődik, akkor fél hét van. Igen. Akkor különböző dolgok történnek, zene szól, egyebek, és miután ugye most már a technológia révén a legkülönböző üzeneteket látom, azt kérdezik az emberek, miközben itt ülök és szól a zene, hogy és a műsor az mikor kezdődik, miközben hát ugye azt kéne mondanom, hogy elnézést, nem tetszettek észrevenni, ez már a műsor. Igen. Most ugyanígy vagy te az oktatással. Amit te oktatásnak tartasz, azt a fenntartó nem tartja oktatásnak. Erről mindenki a maga hozzáállás alapján ír, ezt ez számomra teljesen értelmezhetetlen. Hogyha valaki ennek a követéséről lemond, mert nem jár oda a gyereke, akkor ezzel nem lehet csodálkozni. Most minek a függvényében van éppen tanítás, vagy nincs? Hát látod, hogy jogi értelemben egy olyan helyzet áll elő, hogy ezekre a döntésekre alasztó hatályú végzés van. Ugye ez a magyar törvény szerint azt jelenti, hogy ezt nem tehetnék meg, de megtehetik. Tehát nem csak az az abszurditás fordul elő, hogy amikor tanítás van, azt mondják, hogy nincs, hanem most aztán majd az az abszurditás fog elő, előfordulni, hogy amikor nem lesz tanítás, azt tanításnak fogják elismerni. Tehát február 1 22-ig, ami történik, azt a tavaszi fél év rész, vagy az őszi félő részeként fogják elismerni. Jó, Miközben én láttam, hogy is Vilmos és Szalka Gábor között. Most tekintsünk el attól, hogy a személyeket hát minősítsük. Igen. Én próbáltam megérteni, nem sikerült. Ott olyan volt, mintha így, tehát ugye Elektromos, elektronikusan úgy lehet vágni egy szöveget, hogy fogsz egy zenét, de hát ugyanez van a szövegszerkesztésre. Fogsz egy szöveget, és azt kidobod. Fogsz egy szöveget, és behelyezed máshova. Na most ők így bánnak az idővel, Igen. és ez számúra értelmezhetetlen, mert aki az idővel így tud bánni, az az omnipotens, az bármire képes, Igen. de nem értettem. És, és képzeld el, hogyha ennek mondjuk a 3D-ben lezajló következményeit láthatnád. Tehát amikor megtörténik a az osztályott tagjaival, hogy mondjuk az egyik lány, ez ezt tegnapesti információ, miután a Vas utcában felejtette a xilofonját, így <kül> az egyetem hallgatójáról van szó, ezért őret és ne is kárán valahogy sikerült bejutni a Vas a xilofonjáért, úgy, hogy többször megkérdezték, hogy kicsoda, csoda, hogy, hogy van-e erre speciális engedélye, majd mikor nagy nehezen bejutott, akkor mellé állítottak egy általános sose látott biztonsági embert, aki végig kísérte, követte az iskolában, amíg meg nem, meg nem találja ezt a hangszert, és azt is ellenőrizte, hogy el akar-e esetleg máshova is menni, majd, majd kikísérték. Ugyanezen a napon egy másik hallgatónk egy utazó előadás díszleteit szerette volna kiszállítani, ebben is megakadályozták. Ugyanez volt. Egy, egy, tulajdonképpen egy pánik tört ki, hogy bejutott az egyetemre egy hallgató, és megpróbálta a rendeltetésre használni azt. Szóval érted? Tehát, hogy ezek olyan, olyan elemei ennek a történetnek, ami azt jelenti, hogy a a valóságérzékeléstől tényleg nagy. Jó, hát akkor álljunk, álljunk át, egész. hogy azt érzékeled de hogy milyen a valóságérzékelése a tanítványaitnak? Hát végtenvel, hogy menjünk. Egyfelől továbbra is hihetetlen erőt érzek, amit elsősorban az igazságba vetett hitük ad. Másrészt nyilván látok egy, egy fájdalmat vagy szomorúságot ezzel kapcsolatban, hogy ezt végig. Jó, kell ugye élni. te korábban arról beszéltél, nagyon impulzívan ráadásul, hogy hát a tantervben az egyetlen nem szerepelt, ami itt előállt, de hogy ezek a gyerekek egyszerre szegényebbek és gazdagabbak Igen, azáltal, ezt... hogy osztályrészükké vált mindaz, amit az élet lehetővé tett. Ha kivételesen rövid gondol. akarnék lenni, akkor ez megmaradt, vagy ez tovább nőtt, vagy tovább csökkent, mert külső szemlélőként nekem az a benyomásom, mint hogyha ennek a jelentősége szépen apadna. De lehet, hogy tévedek. Nem hiszem, hogy a jelentősége apad volna. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az állítás, amit akkoriban tettem, azt, azt, azt most is megteszem bármikor szívesen, és nem gondolom, hogy csökkent az igazsága. Tehát én most is ezt gondolom hogy valóban szegényebbek lennének enélkül a Jó, hadd mondjuk És egy másik, mondjuk egy másik példát. Ugye az általad is ismert Krisztának a lánya ugyanúgy jár egyetemre, mint eddig, csak éppen nem Londonban, hanem itthon. Ennek az összes előnyével, hátrányával. A Filipovval volt egy beszélgetés, emlékezetem szerint magánemberként, amelyben szóba került az, hogy könnyen lehetséges, hogy majdan, ha ezek az évfolyamok végeznek, akkor majd a háresek PRS-ek fogalmam sincs, akik egyébként különböző munkáltatóknak a munkaügyi emberei, ezeket az évfolyamokat hátrányosan fogják megkülönböztetni a máskor végzettekhez képest, mert hogy egyébként az ő egyetemi képzésüket nem tekintik egyenrangunak azzal, amit egyébként kvázi normális körülmények között a többiek kaptak. Te tavaly még azt is érzékeltetted, hogy nem, hogy egyenrangú ez a képzés, hanem könnyen lehetséges, hogy még annál több is. Ez az anna helyzetére nem áll. Mármint, hogy ezt így ítélte volna meg a Filipov hogy ez aztán tényleg így lesz -e két-három év múlva, amikor ők végzősek lesznek, vagy sem, ezt majd az élet bizonyítani fogja hazai vagy nemzetközi szintéren. De te a jelen helyzetben tanul eszefésekről, mit gondolsz, vagy mit feltétel ezzel? Hát ugye azt, hogy pont ez a különbség, ami, ami az ő helyzetük és az anna helyzetek között van. Tehát, hogy ők kénytelenek voltak a gyakorlatban megtapasztalni azt, hogy hogyan lehet konszenzus kialakítani, egy mi az, hogy bázis demokrácia, hogy milyen korlátai vagy lehetőségei vannak, hogy kell érdekeket egyeztetni, vitázni, argumentálni. Ez egyébként, ez az utóbbi, ez a magyar oktatási helyzetből fájdalmasan hiányzik, az angol százból egyáltalán nem, hiszen ha csak azt mondom neked, hogy egy angol száz kultúrában. Uh, ahogy látjuk is, ugye, különböző angol és amerikai filmekben nem kettesével ülnek a padokban, hanem egyenként. <gül> Ez azt jelenti, hogy az első pillanatok kezdve felelős vagy magadért és senki mellett. Uh nem tudsz elsúnyogni, illetve, hogy az angol száz praktikus tudásközpontú oktatásban nagyon-nagyon fontos, hogy tudjál argumentálni, érválni, a saját gondolataidat meg tud fogalmazni, egészen kiskortól, minél széket és szónoklatokat várnak el a hallgatóktól, a diákoktól, ez szerintem baromi fontos. Ezt a magyar oktatási rendszer nem adja meg, sőt, bizonyos értelemben elfolytja. iszonyatosan idegesíti az, hogyha valaki kicsit más Jó, de amiről te beszélsz, benne. az valaminek a helyére kerül, vagy ez plusz? Hát ez azért plusz mondom, mert a magyar az nem ilyen. Férjétesz, ez amellett történik, hogy közben azt is tanulják, amit egyébként tanulniuk hát kell? Amennyit ebből digitálisan meg lehet tenni. Miért a... amit a digitális alapvetően levon független attól, hogy egyébként most milyen a politikai konstelláció, vagy a szakmai Igen, konstelláció? Igen, a szakmai értelme. Mi, uh -huh. Mennyit volna? Hát nyilván egy közös térben létezés az a, az a kommunikációnak egy csomó felülete szempontjával sokkal ideálisabb. Az egymás rezdüléseire való reakció, a figyelmetlenségre való reakció, vagy arra, hogy most éppen kinek támad valami ötlete, azt egy osztott nagyon sokkal nehezebb. Hát most nem csak az, hogy próbálni sem lehet itt tehát a fizikai érintkezésnek a hiánya. Természetesen most ezek az evidenciák, hogy gyakorlati tárgyakat online felületen nagyon nehéz folytatni. Ugye? Ezt még sosem kérdeztem, akik ezt tanítják, te nem ilyet tanítasz. Te ilyet tanítasz? Nem, hát ö, nem, nem, nem. De akik ilyet tanítanak, azok valójában valami saját tantervel lépnek elő, hogy kvázi egyenrangú legyen az az oktatások, amit most folytatnak azzal, amit korábban folytattak? hogy ez hogy megy? Hát ezt látod a, a, a különböző erre irányuló kétségbe esett kísérletekre a színházi életben, hogy hogy lehet olyan produkciókat létrehozni, ha mégis valami közösségi munka. Elvégezhető. Igen, mindenki próbálkozik saját, saját módszerekkel. Oké, de most ugye egészen extrém a helyzet. Van-e most olyan tér a szó fizikai értelmében, hmm. amit egyébként az egyetemisták látogathatnak? Nincs, elvileg nem tudok róla, hogy lenne. Tehát a, olyan, olyan órák voltak, amikor az egyetem épületén kívül szabad téren, tulajdonképpen az időjárásra való tekintet nélkül, jó, de azok a, az a helyszínek, amelyeket úr. most különböző intézeti nevek alatt az SZFE kuratórium a lehetővé tett, vagy tesz, azok mikortól lesznek látogathatóak? Hát állítólag ebben a tavaszi fél évben. Tehát ugye, Február mikortól? <gül> szerintem 22-e után, ha jól értem. Addig nem? Hát azt gondolom, hogy nem. Tehát ahogy nem látogatható ugye a... az előző épület, úgy nem látogatható az új sem. Hát egyőre nem. Szerintem nincsen is kész. Tehát nincs is mit látogatni, amennyire én tudom. Azt tudom szintén azoktól a hallgatóktól, akik viszontagságok után meg tudták közelíteni a utcai épületet, hogy valamiféle festegetés zajlik, de hát az a fajta nagy felújítás, amiről szó volt, vagy ami indokolta volna az épületek bezárását, az azért még várat magára. Ugye a Szentkirályi utcai épület is le van zárva, illetve nagyjából ki van belezve, amennyire én tudom. Hát, hogy ö, elszállítottak onnan mindenféle tárgyakat, <coughs> az a, a berendezés egy részét, a technikai berendezés egy részét. Ott volt egy kicsi tévés stúdió, a tévés gyakorlatok folytak. Ö, tehát én, én ezt nem egészen látom, hogy egyelőre ezt nem élesíti ki ö, semmi, a, azt fogja ki élesíteni, hogyha valamilyen okból ez a, ez a, ez a járványügyi intézkedés megváltozik, és lehet a kollégisták, ráhozani, azok most nem lehetnek kollégisták, mert nincs oktatás. Az új kollégiumról Szarka Gábor elmondta, hogy különbek a körülmények, mint az előzőben, de címet nem mondott. A nem kollégisták szóval. tudják, hogy hova fognak menni? Nem tudják egyelőre. Nem tudják. Állítólag több férő hely van, de hogy hol, azt nem tudom. Ez, ami most van, ez a kollegisták szempontjából micsoda, bár ez hülyeség, mert nem csak a kollegisták szempontjából. Ugye te azt mondtad, hogy tanév, ők egyébként nincsenek megfosztva, ők. Rossz, ugye mindig rájövök arra, hogy kérdezni kell. A kollégisták miért nem lehetnek most kollégisták? Vagy a egy egyébként lehetnek kollégisták? Hát egy, ugye a kollégiumhoz való jogukat már deklaratíve nem vonták meg. Azt mondták, hogy a Vas utcai kollégiumot el kell hagyni, mert ott felújítás És ajánlottak helyette másikat? Nem ajánlottak, ezek a hallgatók, amennyire én tudom, a hazak kellett menjenek, vagy valahogy meg kellett oldaniuk a lakhatásukat. Ezt mindenkinek az ahogy szokták mondani, hogy mindenkinek az egyéni szociális Igen, én úgy tudom, hogy problémája ez így van. volt. Igen. Az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségükkel mi lett, vagy jogosultságukkal? Hát ezt pontosan nem, nem tudom, nyilván nem kell az el nem foglalt, vagy nem használható kollégium szobákért semmit sem fizetni. Ugye itt egy másik vonal volt a különböző ösztöndiak késlekedő, vagy nehézkes kifizetése. Itt is vannak fennakadások, de azt gondolom, hogy talán nem ez a... Külföldiek nem volt a kollégiumban? Program. Hát né néhány olyan, olyan hallgató volt, aki, akinek ez azt jelentette volna, hogy mondjuk vissza kell mennie környező országokból. Tehát olyan magyar, magyar nyelvű hallgatók, akik mondjuk Szlovákiával vagy, vagy Romániából érkeztek, azoknak, azoknak vissza kellett menni. Ez mondjuk, egyébként tudod, hogy mindenki megoldotta valahogy? Valahogy igen, igen. Az a három intézet, ami létrejött, már a más névvel korábban is ilyen három intézet volt, tehát ebben a struktúrában nem történt változás? Nem, a struktúrában nem történt változás. Megint módosították az SMS-t, ugye ezt most akkor megint ki kéne fejtenünk, hogy tehát a szervezeti és Igen. működési szabályzatot, ami körülbelül olyan, mint az alkotmánya egy országnak két ponton módosították, két fontos ponton. Egyrészt volt, vagy van egy úgynevezett minőségmenedzsment tanács, amelynek a, az összetételeire vonatkozó változásokat vezettek be. Másrészt már egy tanulmányi fegyelmi és szociális bizottság, ebben én is benne vagyok, történetesen én vagyok az elnöke. Ennek is az összeállítására vonatkozóan hoztak új szabályokat. Mind a két módosítást Gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyobb lehetőséget ad az új vezetősnek arra, hogy az érdekeit érvényesítse. Tehát ezek eddig alulról szerveződő, illetve reprezentatív bizottságok voltak, most pedig az intézetvezetők meghatározhatják, hogy kik képviseljék az intézeteket ezekben a bizottságokban. Tehát, ezért, tehát ez ugyanaz a folyamat, amiről többször beszéltünk, hogy az intézetvezetők akik szerintünk jogszerűtlen Igen, Eddig az volt, hogy a tanács maga választja meg az elnökét, míg a módosított változatban már az szerepel, hogy az elnököt a rektor bízza meg, Igen. az intézetvezetők. Most ugye ez az, a, ez az az izé, ami mellett az érdeklődés aztán nullára csökken, mert ezt emberek nem értik, Aha. miközben a ti életeteket, ahogy kiveszem, tízes skálán tízesre befolyásolja, hiszen a személy összetétel az gyakorlatilag a garanciája, vagy az ellenkezője annak, hogy minden úgy folytatódik, ahogy eddig, vagy minden másféleképpen folytatódik. Igen hogy ez nem jelenti azt, hogy jobban vagy rosszabul folytatódik, de mindenféleképpen másképpen. De Tehát ezt... Azt mondanám, hogy képzeljék el a hallgatók azt a helyzetet, hogy egy olyan országban, olyan országnak a parlamentjéről beszélünk mondjuk, ahol a képviselőket nem választják, hanem fölülről kijelölik. Tehát a hatalom kijelöli, hogy a népet ki Nagyjából egyszerűen szóval ez a probléma. Tehát, hogy nem is a részletek az érdekesek, hanem az elv. A tanárok lemorzsolódásán ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni, mert maga a lemorzsolódás az egyáltalán nem szakmai kérdésé válik. Amit Fulajtár Andrea mondott, az tulajdonképpen kicsit olyan volt, hogy az ember nem akar belebolondulni, vagy ő személyesen, akkor egyszerűbb, a kivonja magát ebből is szíves elnézésként, de ez számára már követhetetlen. Ami Szászi János kiválását illeti, az megint egy másik történet volt, ami Csernai Mihály kiválását illeti, az milyen? Csernai Mihály. Ugye ez a hallgatói önkormányzat. önkormányzatnak az elnöke, aki, aki valószínűleg ugyanezeket éli át, amiket mi mindannyian, vagy bármit tesz, bármekkora energiát fektet a munkájába, egy teljesen rezzenéstelen arcú, hatalommal áll szemben, amelyik uh, egymás után követi el a jogtalanságokat, és uh, szerintem levont ennek a, vagy a következtetéseket ebből. Egyébként nagyszerűen működött, uh, uh, egy fórumon jelentette be uh, vasárnap, amely fórumot én is néztem, 150-valahányan voltunk ott, és hát, egy egyfajta ilyen, hogy mondjam, megrendült csönd vette ezt tudomásul, és aztán egyre másra köszönték meg neki azt, amit eddig tett. Tehát én abszolút meg mindenkit megértek, aki, akinek egyszer csak eljön ez az eddig, eddig tartott érzés az életében. Tegyünk bátortalan kísérletet arra, hogyha valakinek egyébként van kérdése, ami értelmezhető, és nem valami egészen más térre viszi el a beszélgetést, azt próbálkozzon meg vele. 0620 381 os akik nézik, azok látják is. Aztán meglátjuk, hogy két kérdés után, hogy érdemes -e ezzel tovább próbálkozni. Én kívülállóként, nagyon felszínes követőként azt látom, hogy amit az SZFE vezetése tesz, az valójában egy nagyon passzív fárasztás. Most egy kicsit aktívabbak lettek, de, de arra vonatkozik, hogy Hát, ha feladják úgy, hogy végül is ők nekik nem kell elfoglalniuk a teret, mert akik ott vannak, azok önként hagyják el. Igen, azt hiszem, hogy erre játszanak, persze. Igen, ami egyébként, hogy mondjam, ha megpróbálnék az önfények... Jó, próbálkozzon meg, akkor a Igen. Jó kívánok a meg... Tiszta szívből kívánom Német Gábornak és a hallgatóknak is az összes tanárnak, hogy hogy győzenek. Mert az, az nyilván vagy igazuk van. Az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy lehetséges most már bármit is tovább csinálni, hogyha három különböző helyszínen új tanárokra elindul, akkor két párhuzamos egyetem lesz. Hát ezzel megelőzött a Géza a néhány kérdés, de a kérdés jogos. Hát igen. Tehát a, arról ugye nagyon sokszor egyrészt köszönöm a, a jó kívánságokat, másrészt azt mereg... Az, hogy győztök, az mit jelent? Ugye ez nem egy foci mecs. Hm. A győztök az azt jelenti, hogy az eredeti állapot, de az eredeti állapot már nem tehát semmilyen vonat, tehát már nincs eredeti, tehát az eredeti állapot visszaállítása az fizikailag lehetetlen. Hm. Mit jelent ma a te egy író, vagy neked a nyelv, az eszközöd a nyelv, mi a győzelem? Van-e egyáltalán győzelem? Vagy ez egy használható kifejezés, és ha igen, akkor az mi? Igen, tehát, hogy van egy hosszú távú győzelem, vagy lehetséges volna egy hosszú távú győzelem, ugyanis az azt történt, hogy egy alkotmány bírósági keresletet adtunk be, ennek az egész modellváltás folyamatának a törvénytelenségéről amely alkotmány sértő, illetve hát most a Ezt befogadták, igen. Ez azért vonnan nagyon-nagyon fontos, és most tényleg egy hosszú távú győzelmről beszélek, mert hogyha bármikor is előfordulna, mondjuk mint a CEU esetében, akár három év múlva, az, hogy mondjuk az Európai <coughs> Bíróság ezt, ezt helyben adja, ezt a végzést, akkor erre alapozva az egész modellváltási folyamatot vissza lehetne csinálni. Ezt tudom, hogy most naív, naívnak vagy képtelenségnek hangzik. Ez azért baromi fontos, mert egy tiszta jogalapot adna ennek a folyamatnak a felszámolására. Jelenleg ugyanis az van, hogy 2022. január 1-től ezek az alapítványok minden jogot megkapnak, és tökéletesen leválik a magyar államról szerintem addigra a magyar felsőoktatás teljes rendszere. Ugye az események engem igazolnak, most olvasok olyan kommentálókat, hogy ezt még a szakértők se gondolták, a fenét nem gondolták. Egyrészt teljesen explicit volt, hogy ezt fogják csinálni. Most a három nagy tudományegyetemről beszélek, hogy ezekkel is meg fog történni. Most visszakoznak és próbálnak mismásolni és azt mondani, hogy a szenátusi döntéstől függ, de a szenátusok durván befolyásolhatóak, és a rektorok láthatóan rettegnek, féltik a pozícióikat, ennek számtalan elje van. Tehát ha ez megtörténik, akkor a magyar jogszabályok szerint ezek teljesen önálló entitások lesznek, Fidesz közeli, tehát egy ilyen mély államszerűen beágyazott emberek irányításával. Teljes magyar felsőoktatással ez történik. Hogyha jogalapban erre, hogy visszafelé érvénytelenítsék ezt a törvényt, akkor egyszerűen megszűnik ez a helyzet. Ha nincs, akkor nagyon nagy probléma van, mert akkor nyilvánvalóan nem elég egy kormányváltás ahhoz, hogy visszacsinálja, hanem sokkal mélyebb gesztusokat kell tenni, amelyeknek hatalmas a kockázatuk. Én ezt tekinteném győzelemnek. Mindig is azt mondtam, mert a János biztos, hogy, hogy emlékszik és vissza tudja igazolni, hogy ez a dolog nem rólunk szól, csak rajtunk látszik de nem rólunk szól, én ezt tekintem győzelemnek. Csatákat lehet nyerni, például vissza lehet szerezni egy őszi fél évet, azt lehet mondani, hogy ezek érvényesek voltak a hallgatók kreditjeit, normálisan számolják el, vagy el lehet érni azt, hogy ezek az osztályok, akiket ez villámcsapásszerűen ért, ez a terror támadás, azok megkapjanak diplomákat valamilyen módon. Erről nem tudok jelenleg többet mondani, valószínűleg később erről sokkal többet fog tudni mondani. Tehát ezek a kisebb vagy részgyőzelmek. Én győzelemnek azt tekinteném, hogy ezt az agy rémet, ami történik, ezt, ezt valahogy be lehetne fejezni és vissza lehetne csinálni. Ez azért nagyon fontos, mert a kritikai értelmiséget mindenhol a világon nagyrészt az egyetemek képzik. Természetesen van az egyetemi vagy az akadémiai okatásról független kritikai értelmiség is, de mégis valahogy úgy alakult az európai hagyomány, meg a világ hagyománya, hogy a kritikai értelmiség az egyetemeken képződik. A kritikai értelmiség az olyan, hogyha a társadalmat egy, egy organizmusnak tekinted, mint az immunrendszer. És hogyha az immunrendszerre probléma van, ha azt kiiktatják, akkor az autoimmun betegségeknek például meglehetősen <coughs> nagy az esélyük. Tehát egy társadalomnak, mindenkori hatalomnak az a hosszú távú valóságos érdeke, hogy legyen kritikai értelmiség, hogy ne foglalja el ezeket a képzésségeket. Ez a lényege az egyetemi autonómiának, és ez az univerzitás fogalmának is ez a lényege. És ez van felszámolódba. Ban. Tehát akkor a Magyar van... Rektori Konferencia problémátlanul azt mondja, hogy az ő szerepe az, hogy közvetítsen egy ilyen helyzetben. A hatalom is, olvasni is... Igen. Lehetett, igen. Ö, akkor nem, nem tudom, hogy ennél cinikusabbat, rosszabbat és kegyetlenebbet mondhat-e. <coughs> hát, amit én Mocsai Lajosnak a megnyilvánulásából kivettem, az az, hogy ő ezt az egészet abban a mértékben, hogy te ezt megéled, nem éli meg és ebben a mértékben nem is érdekli. Igen, én is iszonyatosan ritkán beszélek a kézilabdázásról egyébként. a várható a döntés? Most melyik? Az alkot Hát ez fogalmam nincs, hogy ők, őket mi és mi, mikor kényszeríti arra, hogy valamiféle állás, foglalás. Van-e jelentősége a dátumnak? Hát nyilván minél előbb derül neki, annál, lehet, annál jobban, vagy korábban lehetne tovább lépni ebben a folyamatban. Gondolom, hogy ezért lenne fontos. Nyilván itt az ember, hogy mondjam, az eddigiek láttán annak kevés látja, hogy ez nagyon röviden el fog intéződni. Tehát azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy Hát igen, ez alkotmány sértő, tessenek szívesek lenni, visszavonni ezt az egészet. Tehát valószínűleg ja, ez amiről amiről te most beszéltél, azért is hallgattam ilyen sokáig, mert próbáltam megérteni, és amit megértettem belőle, az egy film volt, mert gyakorlatilag olyan volt, mintha valaki egy olyan lehetőséghez jutna, egy személy, vagy egy intézmény, vagy egy jogi személy, egy bírósági döntés által, amit egyébként az élet nagyon ritkán szokott lehetővé tenni. Uh -huh. Így van, persze, hogy így van. Tehát az egészen elképesztő távlatokat nyit, hogy azok hova vezetnek, hát arról most itt kicsit futurisztikus lenne beszélgetni, de amit a kész a abban volt, egy másik elem is, több elem volt, hogyan fognak ezek a tanárok, ezek a tanítási irányok Egyszerre működni. Én már voltam ilyen több pár evezősben, és nem állítanám, hogy jól leveztem. Aztán megpróbáltak kormányosnak tenni, aztán megkérdezték, hogy nem akarnék-e inkább a parton maradni. Tehát egy olyan hajóban, ahol mindenki másféleképpen evez, és ráadásul a kormányos sincs a helyzet magaslatán, azzal a csónakkal, vagy azzal a kajakkal, kenuval, bár talán kenuban nincs ilyen. Aval legegyszerű felborulni, mert az a szenvedést rövidíti meg. Ez hogyan fog működni? Vagy ezt még te se tudod? Nem tudom, hogyan fog működni. Az biztos, hogy a logikája látszik. Tehát a logikája eddig is az volt, hogy az osztályvezető tanárok elsöprő többsége hallgatói szándékaira bízta magát. Tehát, hogy vannak osztályok, ahol, ahol elég egyértelmű szándék látszik arra, hogy ezt ne folytassák, akkor az osztályvezeti tanárnak nyilván az a dolga, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy erre van. Jó, de hát ugye ahhoz most érzékeltetned, kéne azt, hogy hány osztály maradt osztályfőnök nélkül, hány olyan csoport van, ahova ezek az új emberek osztályfőnökként, vagy osztályfőnök helyettesként, vagy egyszerű, csak, egyszerűen csak úradóként fognak becsatlakozni, ennek a jelentősége óriási. Igen, jelenleg nincs olyan osztály, ne volna osztályfőnöke. Olyan, olyan osztály van, mint például az Andrának az osztálya, amelyikkel az történt, hogy előbb Zsámbéki Gábor, majd fúlejtár andra mondott föl. <gül> aztán... Viszont az a, az a nagyon fiatal oktatóként, nagyon fiatal tárnoki márka, aki a fúlejtár mellé lépett, ő ő továbbra is most... az osztályfőnök. Jó, ő kap egy segítséget? Vagy mi lesz majd az, amikor... Tehát akiket most fölvettek, hova fognak applikálódni, hova fognak csatlakozni. Uh -huh. Tehát az egy indított osztályoknak ugye azok az osztályfőnökök nem lesznek az osztályfőnökei, akik szerettek volna ezek lenni. Tehát mondjuk a maximális jóslás azon alapulhat, hogy az újjalan felvett munkatársak közül kinek mi a kvázi szakterülete. Ugye itt egyébként nagyon sok probléma van, például az, hogy egy egyetem attól is egyetem, hogy minősített oktatói vannak. Én nem tudom, hogy ennek a 28-30 embernek, tehát, hogy ezek közül kinek van ilyen. Most minden irónia nélkül Én ezt értem. Mondom, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de ez egy nagyon komoly probléma lehet de ők csak és kizárólag olyan területekre fognak csatlakozni, ahol egyébként az üresedés nem okozott problémát? Vagy nem magyarul, csak új területeket fognak kapni? Vagy olyan helyekre is becsatlakoznak, ahol valakivel úhatatlan ellentétbe kerülnek, mert addig az más tanított. Hova kerülnek ők? Igen, ugye, hát ez is egy jó kérdés, mert általában a fél évek órarendje és tanrendje úgy áll össze, hogy a mintatart alapján az osztályvezető tanárok fölkérnek tanárokat. Tehát ilyenkor kapsz egy telefont körülbelül az évnek ebben a szakaszában, vagy valamivel korábban, és azt mondja neked mondjuk a, a Máté Krista, hogy a, az ő osztályában tanítsá dramaturgiát a következő fél évben, és akkor te megnézed az elfoglaltságaidat, és azt mondod, hogy igen, igen, köszönöm szívesen, vagy azt mondod, hogy ne haragudj, de már ez nem fér bele az életembe, és ebben az in personális viszonyban kialakul, hogy kik is tanítják majd ezt az osztályt. Ugye ez egy nagyon bizalmi és érzékeny dolog. Ha most szaktanárok, óraadók elmennek, akkor nyilván ezeket majd valamilyen módon pótolni kell, kérdés, hogy mi van akkor, vagy hogy lesz kialakítva az a protokoll, amely szerint ez megtörténik. Tehát, hogyha az osztályfőnöknek nincs kedve mondjuk majd fölkérni valakit, akit most tálcán kínál neki az új vezetés, akkor nem tudom, hogy, hogy fogják rendezni ezeket a konfliktusokat. Ezért azt feltételezem, hogy inkább az lehetséges, hogy elsősorban ezek az emberek már a, a jövőre készülve kerültek ide. Mi a Színház és Egyetem az átalakítás ellen majd egy évet tiltakozó polgárai Free Szefe Egyesület néven szellemi műhelyt hozunk létre, célunk demokratikus keretek közé átmenteni a 155 éves szellemiséget. Ez egy mai... Ö és azt mondja, hogy az Egyesület szerves részeként elképzelt védnökikör kör és a közösséggel kapcsolatos hírekről itt az Free SFE Egyesület Facebook oldalán tájékoztatjuk majd az érdeklődőket. Ugye te mindig betartod a szabályokat, gondolom, erről eddig is tudtál. Ez mi? Azt nem, azt tudtam, hogy ez ma nyilvánosságra fog kerülni ez a nyilatkozat. Ez e, megtörtént. Ez, ez mi? Me, ez ez, amit felolvastál, ennyit lehet róla mondani. Tehát ha alakul egy Egyesület oktatókból, hallgatókból, Uh, amelyik azt tűzte ki célul, hogy ezt a szellemiséget amilyen formában csak lehet átmentse. De, de mégis milyen formában ez, <gül> ennek van jelentősége? Hát persze, de nem véletlenül mond ennyit a közdemény, mert ennyit akar mondani. Ez most az alternatív egyetem felé mutat, alternatív idézőjelben, amiről az zelkír a Facebookon? Hát mutathat ebbe az irányba, igen. Ez egy olyan útelágazás lesz, ahol valójában aki akar erről a hajóról lelép, és azt mondja, hogy arra a hajóra megy, amit egyébként eredetleg nem akart, van eredetleg nem akart felszállni, de még az emlékezteti leginkább arra az amikor amikorában a másik hajó volt. Hát nagyjából ez az egyetlen lehetőség, az gondolom. Oké, okay, aki fel, felvételizni fog idén, az hova fog felvételizni? Igen, hát felvételizni jogszerűen a, a színház és művészeti alapítvány által bírtakot. Tehát uh, a másik ére. addigra nem fog akkreditációt szerezni, ha bármi is jöhet. Hát akkreditációt uh, szerezni ez egy nagyon hosszú folyamat, szóval az biztos, hogy nem fog. Az alternatív hajón induló képzés, ha lesz olyan ott valójában, vagy azt ne kérdezzem, várjuk meg. Igen, várjuk meg. Szívesen beszélek róla, mint hogy mondjam. <kül> Így aztán arról a kockázatról se beszéljünk, hogy aki oda megy, tanárként, könnyebb, diákként ki tudja, milyen kockázatot vállal azzal, hogy ott fog majd végezni, ki tudja, milyen papírral és milyen elhelyezkedési lehetőséggel. Hát azért olyan helyzetben nem hozzuk a hallgatóinkat, hogy ez túl kockázatos legyen ez hogy lehet? Hát ahhoz mégis csak az akreditáció kell. Ez az, amiről majd két hét múlva beszélgetünk. Két hét? Hát nem tudom, majd kiderül, hogy mikor tudunk erről ennél konkrétabban beszélni. Ember legyen a talpán, aki bennünket követni tudta, mm -hmm. én hozzáolvastam mindenfélét, Igen. és már én is. Tehát én, én rendesen, mint hogyha sakkoznék, amit nem tudok, és próbálnék valamilyen módon helytállni. Tehát hogy ebben benne lenni milyen lehet, azt meg végigképpen elképzelni. Hát valahogy hozzászoksz. Pedig én igyekszem világosan fogalmazni. Tartál még a sztrájk? Igen, igen. Ugye jó, hogy ezt kérdezed, mert például ez is a, a bohó egyike. Tehát, hogy megint emlékeztetnék mindenkit, hiszen rég beszélgettünk, hogy egy olyan helyzetről van szó, hogy a, a, a sztrájkunk jogszerűségét elismerték másodfokon, ezért folytatjuk, elvileg a sztrájktörvény kötelezné a munkáltatót, hogy tárgyaljon a sztrájkövetelesekről, hiszen azok jogszerűek, ők nem tárgyalnak, de ennek semmilyen következménye nincs, mert a törvény olyan, hogy nem szankcionálja. Tehát úgy kötelez valamire, hogyha nem teljesíted ezt a kötelességedet, azt nem szankcionálja semmilyen módon. Van egy másik sugalt kérdésem is, nem kaptam korábban másoktól a kérdéseket. Készült-e felmérés arról, hogy a hallgatók mekkora hányada marad vigyázkéknál, és mennyien mennének el egy alternatív egyetemre, egyszerűen menjen vállalják, hogy oktatják őket, de nem akreditált képzés keretében, azaz nem kapnak diplomát, vagy akreditált képzés keretében, ami menet közben lesz. van -e ilyen felmérés? Van felmérés, nagyon sok kérdésből, és egy finom, finom szerkezetű felmérés van, igen. igen. De a szeretménye nem közölhető. Hát nem vagyok rá van. Azt kérdezem tőled, hogy kerülhet-e abba a helyzetbe az, a, a régi egyetem, hogy az alternatív, vagy új egyetem, vagy kelkáposzta megalakulása nélkül több lesz ott a tanár, mint a diák? Hát ugye ez egy nagyon-nagyon különös kérdés, mert egyáltalán nem tudom igazából azt fölmérni, hogy ennek például a felvételizők számára nézvést, vagy a felvételt nyerni jóhajtók számára nézvést milyen következményei lesznek. Tehát De elvileg, hogy én kiveszem, ennek a másiknak a megalakulása ezt az időpontot meg kéne, hogy elűsze. Hát mindenképpen az gondolom, hogy igen, persze. Hát... Akkor e valami zárszót mondani, de ez valami teljes hülyeség volt. Amit te. szóval, ez, most vége lesz a műsornak. Igen. Ha, aki most elzárja, az most tulajdonképpen, hát fogalmam sincs, hogy milyen érzéssel uh -huh. távozik, mert kipukkantottam. Nem fogod tudni. Nem, az baj, arra, majd hogy... a zsebemben elviszem. Én se tudom, de hát a saját érzéseidről sincsenek föltétlenül fogalmaid. Tehát, hogy épp elég bonyolult ez ahhoz, és összetett. Hogyha ezt egy Budapest-Siófok útnak láttatjuk, <gül> akkor tudod, hogy most éppen hol vagy? Most az Eszten, mit értünk? Tessék? Hogy mi, mi, mit értesz az Eszten? Tehát hogy, hogy, hogy, tehát, hogy látod-e magadat a térképen? Aha. Tehát egy más évhez képest, amikor egyébként normális körülmények között ment az oktatás. Hát nyilván ahhoz képest sokkal zavarosabb helyzet. Köd van az M7-esen. Az biztos, hogy azon az úton vagy. Tehát, könnyel, tehát a térérzékelésed azt mondja, hogy siófok felé tartasz? Vagy lehet, hogy szólnak, hogy Debrecenben vagy? Nem, én látok valamit, hogy a siófogja, azt nem tudom, de valamit határozottan látom. Az, ami most van, elvileg, de az már tényleg a szép irodalom, vagy a science fiction, de az is lehet szép irodalom, az, az meddig folytatható? Mert én azt se gondoltam, hogy eddig folytatható lesz. Hát, szóval, amíg ki nem, ki nem dolgozza a formáit, én azt gondolom, tehát egy energia van, egy dinamikus erő működik, akkor az előbb-utóbb megtalálja, vagy meg kell, hogy találja a saját formáit. Én ezt az erőt még látom, ez még működik, tehát azt gondolom, hogy, hogy igen, hogy akkor, amikor, amikor egyrészt vagy, vagy, vagy egy olyan ponthoz ér, ahol folytathatatlan valami, vagy, vagy egy olyan ponthoz, amikor azt mondhatja, hogy megtalálta ezeket a formákat. Mindig azt mondom, hogy utolsó kérdés, de gyakorlatilag vége van a műsornak, csak én időnként megengedem magamnak, hogy akkor is, amikor komán nincs, hogy az megmondható, hogy te miért azok közé tartozol, jelen pillanatban még, akik folytatják szemben azokkal, akik abba hagytak? Hát azért, mert vannak, vannak függő kérdések, ilyen például az őszi fél évben. Én ezt értem, pár... de te nem fáradtál el, vagy elfáradtál, de ezzel együtt. Tehát, hogy mindaz, ami egyébként ebben a közegben van, az hogyha hatott rád abban, hogy te azt mondtad, hogy nem állsz föl. Hát egyszerűen azért nem álltam föl, mert úgy, úgy gondoltam, hogy dolgom van ezzel az egésszel még, és még mindig van dolgom. Uh, és en az, hogy mikor állok föl, vagy fölállok-e, az ennek a dolognak a függvénye. Tehát ennek, a ennek az útnak, vagy ezeknek a lehetőségeknek. Magának, az intézménynek van-e módja téged felállítani? Én nagyon öreg vagyok, úgyhogy azt hiszem, hogy egy, egy jó, jó öreg módszer szerint, mely szerint védett korban vagyok. Ez nem nagyon tehetné meg. Én május 23-án leszek uh, nyugdíjkorú. Tehát amikor 64-es fél évesen mehet nyugdíjba. Uh, tehát egy baromi rövid időről van szó egyébként. Uh, és amennyire elnézem a jelenlegi hogy mondja a kirúgási protokolt, az meglehetősen óvatos. Tehát, hogy igyekszik olyan embereket kirúgni, akik nincsenek annyira. Kurcura szekér, vagy sz, a szarkanak a vagy nem? Az ki. Cruc Péter a sajtófőnök. Ah, ja. ja, hogy hozzátartozik a sajtó, valószínűleg igen mert, igen. mert azt úgy írta nekem legutóbb Szarka úr, hogy továbbította a kérésemet Kuruc úrnak, ami eddig hozzátartozott, és amennyiben Kuruc úr Szarka beosztottja, az nagyon sajátos, amikor valaki a saját maga személyével kapcsolatban egy olyan ah. személyhez utal, aki egyébként az ő beosztottja, miközben az ő idejéről rendelkezik, de semmi se kizárt. Ja, ögyes, mondta Kómbácsi, én meg kéne nézni az SMS-t, de valószínűleg miután nem az akadémiai részhez tartozik a sajtó, sajtóosztály vagy kommunikációs osztály, és szerintem a kancellárhoz én. tartozik. Ja, hát akkor játszanak velem, de lehetőség szerint nem macska egérként, hanem vagy két macska, vagy két egér, ezt majd dönti. Más... Köszönöm! Figyelj, szerintem akkor két hét múlva, mert azért Jó. nagyobb adagokat érdemes hogy ezt mennyire követték emberek, hogy mennyire találták érdekesnek, elképzelésem sincs, engem lenyűgözött, de, mert megmondom neked őszintén, időnként engem se érdemes irigyelni a saját sorsom miatt, de veled nem cserélnek. Vagy egyetlen egy esetben állnék mellét, ha én korábban ott oktató lettem volna, mert akkor valószínűleg hatna még rám Érszem. az a lendület, ami benned is van, itt most, hát egy labirintus áttekinthető ahhoz képest, amiről te beszéltél. Köszönöm szépen. Én köszönöm. gmail.com Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, minden nap meglepetés. A Krisztus szerint te mondtad ezt a korlátozott apokalipszist. Nem, én azt mondtam, hogy... Uh... Tudom, a pálinkással is megbeszélted. Igen, azt mondtam konkrétan, hogy takarékon duruzol <gül> Jó, hát ezzel majd csináljunk valamit, Krisztus Takarékon duruzsoló korlátozott, ennek sem értelme. Viszont a <Szor>